Nem. Vissza fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. Nem. Hey Jancsi. Elég. Mijal a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már itt? Véget akkor lennék boldog, ha mindenki eljön.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 Beszélnek. Ha haragos a volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szél. Nem túlságosan illendő 10 perccel éjszaka 1 óra előtt SMS-t küldeni, de megint nem tudtam aludni, és a tegnapi tüntetés arra bírt, hogy írja Gaudi Nagy Tamásnak, aki nemzeti jogvédő, és aki jogségélyi szolgálatot ajánlott mindazoknak, akik egyébként tegnap rendőri atrocitást szenvedtek volna el, de sem a tegnap éjszakai, pontosabban mondva a ma éjszaka is, a ma hajnal, mert aztán megismételtem, SMS-emre nem reagált, így aztán, miután Mencer Tamás már korábban lemondta a szereplést, a 7 óra 14-től 7 óra 30 percig terjedő időszak az a miénk azzal azt kezdünk vele, amit akarunk. Önök meg én ebben a sorrendben ma 2020. május 29-én Pénteken egy perccel, negyed nyolc előtt. Ez a kétfejezettség minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fialajárás 14 éve aluliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorában, amely egyébként köztbátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválaszol a fontos a fontos talantól. Borult tég alatt időnként csepergő esőben, már aki kint tartózkodik már, de hát ő ezt már észrevette, aki otthonában tartózkodik, annak meg azt tudom elmondani, hogy 9, 20, 11 fok borulték, ég, csepelgő eső, van ahol 8, van ahol 12, és biztos van olyan hely, ahol nem esik az eső. Erről külön információt nem várnék. Csalódott vagyok, de hát van ez így. Nem mondom, hogy repesve vártam ezt a mostani beszélgetést, el lehetett volna mondani, hogy sajnálom az apropót, de... Három pont, amennyiben 5 percen belül visszajelzést kapok, akkor még felhívom, később már nem lesz rá idő, hiszen a Nabracsi Stiborral, 8-tól Horvát csabával majd. Fülyes Balázslál beszélgetik, és lesz még egy termék megjelenítés a cirkusszal kapcsolatban. Mai műsor 9 óra, 12.21 vagy 9 óra, 30 perckor majd tapasztalni fogják. Most azonban még csak 7 óra, 16 perc van. 061-877-0877, figyelek, a valamire! Jó reggelt kívánok! Éva vagyok, Örösszáról. Csak azt szeretném mondani, ha már nem lesz ez a műsor, akkor nagyon fog hiányozni reggelenként. Nyári szünetre ment, ahogy ön is elmegy időnként szabadságra. Halló? Mondom, ahogy ön is elmegy időnként szabadságra. Hát igen, igen, igen. Jó pihenést kívánok! De ez még 5 hét múlva téged. lesz, de könyörgöm, ez július harmadik után lesz, ma június, 20 helyett, május 29-e, miről beszélünk ma. Angy növük lesz minden. A Még a bikini az jól is van kapja hátra. Az éljek hajó az a gondolatban, gondolsz gondolata, valamiért nem akarja bevenni. Egyik felett széplék. Másik fel a DVD. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én Nagy Attila vagyok, Audi Nagy Tamásnak a bácsa. Tud már az öcsém a, a megkeresésről, úgyhogy remélem, hogy fogja önöket hívni. De Jó, én... egy perce van, aztán később már nem lesz rám úgy. És felült vizsgálta, aztán meg rámondta, kirkos kis mellekre, a kezemet hátra. Szerelmesen keresztül, aztán meg a lábam. Közé terelgette Mindaz a tója magát. sem mozdultam, és ő is úgy maradt. Én meg csak azt tudtam Hogy kiosott valami A a nyobomban És egyszer csak rájöttem Hogy a húsunk szava Az ölejázott száma Az én imbasbor meg masbolya Aztán már megszoktam Azt, hogy többen vannak Ebben a dologban és csak szaporodtak a Fogalak a hangyák A bőrünkön mászkáltak Egyet elmúzsoltak A hasár sátráltak Többiek elhúzva Az egyet, aki meghalt Volt ott szomorúsával madarak meg egy dalt ismételgettek, elgettek és klipdem, arra integetem, hogy jó reggelt kívánok! Kevés időnk van, és elnézést kérek azért, hogy az éjszaka folyamán meg hajnalban is küldtem, és most ez július harmadikáig bármikor előfordulhat, hogyha netán az öntevékenységével is találkozom éjszaka, amikor nem tudok aludni. A civilapályán bal ez téma, de a kéfeje is szerettem volna feltétlen beilleszteni a tegnapi demonstrációt és az abban való szerepvállalását. Úgyhogy, ha megengedj, akkor adásba segítek, aztán majd menet közben leszek majd a nabracsisnak küldeni egy sms-t, hogy néhány percet csúszni fogunk, jó? Kis türelem. Értem, nem kell, hogy magyarázkodjon, én voltam paraszt. van gondnaktan már se reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Na szóson én hajnali fél 4 körül érkezett bejelentés, hogy Budapesten az ötödik kerületi deáktéren több ember összeverekedett és késedés is történt. A helyszínen két ember vesztette életét. Ezt követően részint az elkövetők származása, pontosabban mondva vélt származása, valamint az áldozatok hovatartozása, vélt vagy valós hoza, hovatartozása kapcsán. Előszombaton az 20-as stadionnál volt megemlékezés, a két halotra, ezt követően pedig tegnap két különböző helyszínen volt demonstráció, az egyiket bejelentették, a másikról pedig tájékoztatták a rendőrséget, az elsőre nem kaptak engedélyt, a másodikra pedig nem is kaphattak engedélyt, hiszen egyébként nem jelentették be, ugyanakkor szükségesnek találták azt, miután ennek a főszervezője a Mi Hazánk mozgalom volt, vagy a Mi Hazánk párt, amely felkérte a résztvevőket, hogy viseljenek maszkot, és figyeljenek a szükséges távolságtartásra is. Dr. Gaudi Nagy Tamás, ön van a vonalban, vezeti és ével jogvédelmi biztosítás nyújt a rendezvényen az NIES, de bízunk benne, ez a Nemzeti Jogvédő Szövetség, ugye? Szolgálat. Elnézést. Nemzeti jogvédő szolgálat, de bízunk benne, hogy nem kerül sor rendőrségi túlkapásra. Mi szükség volt arra, hogy ön jogvédelmi biztosítást nyújjan, nyújtson, illetve mennyire jellemző az, hogy ön ilyen tevékenységet folytat? Mármint, hogy egy demonstrációval kapcsolatban közvetlenül, mert hogy egyébként, hogy ilyet folytat, az köztudomás olyanről. Hát nagyon régóta foglalkozom ilyennel. Gyakorlatilag, hogy, az, hogy 2004 óta, mióta a szervezetünk létrejött, már alkalom volt, ennek szóra 2000. Én ezt értem, de ki, én értem, szabban. hogy most ébredt, és más tudati állapotban van, mint én, aki viszont alig aludtam. Én azt kérdeztem, hogy az ritka, hogy közvetlenül az esemény után, pontosabban mondva már az esemény előtt felhívják arra a figyelmet, hogyha netán rendőri atrocitás történne, akkor igénybe vehetik a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tevékenységét. Ezt általában utólag szokták felajánlani már azt követően, hogy a rendőri atrocitás megtörtént. Hát nem egészen szerintem emlékezni kellene arra, hogy 2002 és 2010 között uh, olyan időszak volt Magyarországon, amikor lényegében a jelentősebbnek mondható kormányrendestüntetések döntő többségét rendőrözt akaroszlatták, főleg a 2006-os évjére. De most mondom, hogy utólag ajánlotta fel ezt, mert már elette nem, a... nem Nem, hát uh, gyakorlatilag az olyan időszak volt akkor, és főleg amikor már bekövetkezett, ugye a viresen döntött erről 2006. Uh, szeptemberében, majd a következő után, ami folyamatosan kénytelenek voltunk megkérdezni azt, hogy jobb védő segítséggel nyújtunk azokhoz a tüketések ezen, amelyekről lehetett tudni, hogy jellegük okán a fel fogja oszlatni. Tehát tömegével voltak ilyenekkel. Jó, maradjunk a, a mostani esetnél. esetnél. mekkora okay, jelentő... Van, van. Na, van ilyen. Tehát Rendben, lehetett, Rendben hogy van. Hogy ez... Tekintettel kell lennünk a rövid Nem. időre. Azt kérdezem jelentő. öntől, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy az az esemény, amelyen Egyébként, ha bekövetkezik bármilyen rendőri túlkapás, akkor ön, illetőleg a társai, jogásztársai felajánlják a segítségüket. A rendőrség által engedélyezett, vagy sem? Ezért nagyon fontos kérdés, hiszen ugye most a gyűlösebben jogrendben vagyunk még, amikor az politikai szabadságjogók egyik legkiemeltebb jelződ, a gyületezési jog korlátozást rendvek, de ebben az esetben úgy gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, mint például ez a tapukus és éres aláleset, kettős amikor kell ö, lehetőséget biztosítani arra, hogy a, olyan keretek között, amelyek ö, a határát nem érik el, így kell az emberek az együttérzésüket, az együttérzéseiket, és egyben dízen is tudjanak, a, nyilván, a Mi szükség, szükség volt arra, a... hogy tegnap két demonstráció is legyen, és abból csak az egyik legyen bejelentve? Hát a szervezőket kellene megkérdezni, hogy éppen ki volt a szervező, ugye, ilyen, ilyen információkra most én nem... Rendben az van, akkor jól. azt kérdezem hogy mekkora a jelentősége van annak, hogy május 27-én, szerdán nem sokkal negyed hét előtt az ORFK kiadott közleményt, hogy az Országos romai Önkormányzat épület elé meghirdet egy gyűlés nem engedélyezi. Ez nyilván abból fakad, hogy a rendőrség abból indul ki, hogy a 46.2020-as kormányrendelet, amely március 15-én született, és ugye a rendőri jogrend keretében úgy szól, hogy Ülés helyszínén megjelenni nem lehet. Ez is pontosan magyarra folytatott, azt jelenti, hogy a büntetések joga függesztődött föl ebben a jogrendben. Ez azonban nem jelenti azt, mi van akkor, hogyha egy folyamatot valaki megszakít, előbb demonstrál, aztán sajtótájékoztató tart, aztán megint tovább demonstrál. Ennek a jogi megítélése az milyen független, attól, hogy aki oda elmegy, az nem a jogi megítéléstől teszi függővé a jelenlétét. Igen, nyilvánvalóan a rendőrségnek ilyenkor mondjam, nagyon gyorsan kell tudnia reagálni. Ez egy A magyar nemzet írása szerint, amely tegnap 19.54 perckor jelent meg, és végig Attila jegyezte, Vész Ferenc Alezredes, a BRFK közvetvédelmi főosztályának helyettes vezetője az állományon tartott délutáni elégözöttársan elmondta, az utasítás az, hogy aki csak megemlékezni akar, a kegyeletét, az nem követel jogsértést. A politikai jellegű gyűlés felvonulás, jelszavas egységes felvonulás, molinok zászlók használata már kimeríti az engedély nélküli gyülekezésre vonatkozó szabálysértést. Én több videót is láttam, amely a helyszínen készült, egy szintben az emberekkel, tehát gyalogosét és emeletről készült videót is. Én magam nem voltam a helyszínen. Ezek alapján inkább a második valósult meg, mint az első. Nagyon érdekes a dolog, mert pont ez Fordítva van a, a két esemény tekintetében, hiszen ugye a Duhány környékén semmilyen olyan jelenség nem volt. Kétségte ez a, a Deák témet vonatkozott. Témetés, De a Dohány utcában eleve nem engedélyezték. Világos, de attól még a 76-os szám előtti részben nem engedélyezték, vagy hogy megtiltották, később a közölték, az a jogszabály megtiltották. Jó, de hogyha párházal van, akkor az mennyire életszerű, hogy ez itt nem jogászkodás, hanem tényleges különbség? Ee, ben erre ben nem fogunk tudni több időt szentelni. Én, én értem, én értem. Jó, az egy fontos kérdés, hogy mennyire életszerű, hogy egyfolytában egyeztet a rendőrség és a tüntetők, hogy ami éppen zajlik az utcán, az most egy rendezvény, vagy pedig tüntetés. De ami ennél sokkal fontosabb, és ez egy ilyen e, hátravetett jelző lett, Megtartjuk a cigánybűnözés ellen a Deák térre, megemlékezés a Deák téri lincserés áldozataira, gyülekezés május 28-án csütörtökön tehát tegnap délután 6 órakor az országos romai önkormányzat székház előtt, Budapest, Dohány utca 76, kérjük viseljen maszkot a megmozdulásokon, és hozzon magával Mécsest. Mécses volt, e, maszk elszórva, de most az a kérdés, hogy miután... Volt rá igény, hogy az elkövető vagy az elkövetők cigányok legyenek. Erről ugye nyilvánvalóan a rendőrség nem ad tájékoztatást, és ez így van rendjén és miután volt olyan megszólaló, aki először azt abban a hiszemben szólalt meg, nevezetesen Ábrahám Robert, romavlogger, majd később ő és társai ezt visszavonták. A Polbít a pestis rászoknál ez meglehetős döbbenetet okozott, de aztán valahogy mégiscsak folytatódott a műsor. Tehát az itt a kérdés, honnan tudja ön, vagy honnan tudja bárki, hogy az elkövetők cigányok voltak? A rendőrség által felvételekből, illetve azokból a fénykép felvételekből, fényképfelvételekből, amelyek az interneten megjelentek, és amelyeket a olyként neveti, És ön, mint jogász kétséget kizáróan meg tudja állapítani azt, egy fénykép alapján, hogy ki cigány és ki nem? Kétséget van nem, én úgy nyilatkoztam, és ha megnézi a Facebook-odalmamon, melyik közvételt beszélgetése, ne legyen áldozat, a műsorban, amit van De az, az korábban készült? A igen. Nyilatkozom, és az a közé tett üzenetem, hogy a rendelkezésre álló fényképek alapján, titánszámozáson a tűnik. és bűnlő Én ezt értem, de amikor e az a felvétel készült, akkor még nem történt meg a deaktéri gyilkosság? Nem, nem, nem. Hát Én akkor erre, erre nem, nem tudod nyilatkozni? Nem, nem, nem. Hát ez a felvétel már erre reagál. A Nergyáldozat volt egy közönségadás, meg kifejezetten erre reagáltam és ennek a felvezető szövegében így fogalmazom. Egyébként pedig a dolog nem az, hogy arról beszélünk, hogy miért nem fordulhat elő az, hogy cigányszáborozás vagy cigány közelben szellemő szeméről van szó, hanem arról kellene valóban beszélni, hogy az ilyen típusú úgynevezetai kinyződés keretébe tartozó küncselekményeknek a jelenségével szemben milyen komplex intézkedési tervekkel. Elnézést, a, Elnézés a D1TV ne legyen áldozat, 2020. május 14-i műsoráról -e van szó? Nem, nem, annál volt egy tisztelt az is fenn van, és azt pedig az egy tiszteltesen külük különkiadásokat fizetnek, is Oké, rendben van, van akkor ezek szerint volt még egy adás. Igen. Ugyanakkor ezt kifejezetten amiatt hirdették meg ezt a demonstrációt, amelyhez egyébként futball, ultra, szurkolói csoportok is csatlakoztak. A Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Fradi, Kartkarba ötve a szó idézőjeles értelmében vett részt a Mi Hazánk mozgalommal, miközben, hogy politikai összetartozás van-e vagy sem, azt nem vizsgálom független, hogy érdekes lenne, de azt kérdezem Öntől, hogy ezek a csoportok arra való tekintettel mentek ki, hogy cigány bűnözését és ellen akarnak tiltakozni, nem véletlenül hirdették meg az Országos Romai Önkormányzat székháza előtt, és a deaktéri lincseléssel van összefüggésben. Honnan lehet egyértelműen tudni, hogy a deaktéri lincselést cigánya követték el a fényképek tanúságán kívül? A fényképek, ha ebből a szempontból bizonyítékot képeznének, akkor azok vajon helyt e egy virtuális vagy valódi bírósági tárgyaláson, ön mégiscsak ügyvéd? Annyit tudunk az eltövető személyi körülményeiről, hogy most nyilván hogy mondjam, genetikai kimutatás nincs a kezemben, de azt inkább is lehet, lehet tudni, és, és elmondja akár az édesanyja, akár a megszólaló közegében megszólaló személyek, vagy azok a közvések a Facebookon, amelyek látodnak, hogy ő egy olyan közegben nőtt föl, amely közeg, a cigány közösség tagjainak jelenlétével jellemezhető. É, értem, értelem, de attól, hogy a cigány közösség kormány. jelen van, attól, abból adódóan még egy nem cigány, nem válik cigány egy genetikailag. Egy van genetikailag cigány. Nem tudom, hogy... a de ennek vaj... Én láttam, hogy... Vannak jellegzetességei egy bizonyos genetikai egy az emberi rassz különböző típusainak vannak etten a fajta jellegzetességei, ezt ha valaki elhallgatja is elhallgatja azt, hogy van etnikai bűnözés, és ezek ilyen tragikus halávesetekhez vezet, amiért egyébként egyéleti okokból mentek, és nagyon meg kell mondanom, meg kell köszönöm, és fejtsen hajtanom azok előtt az emberek előtt, akik megmentették a, a közösség. Ő csak azt értsen hogy etnikai bűnözésről... Égésen, emelkedettem, és Hát, hogy hogy emelkedett volt, azt a, a filmfelvételek alapján a el tudják dönteni az, az, az emberek. Rá, rá, rá. De mit tesz, tesz akkor, kit. A helyzetben a is egészen a, a vonulási időszak alatt viszont érzékelték azt, hogy itt ez egy kegyeleti megemlékezés. Amit Én ezt értem a de ennek a kegyeleti megemlékezésre erre nem került a volna a kegyenetni. sor, ha magyar ölt volna magyart, vagy ki tudja. Ezt nem lehet eldönteni, mert ahhoz ennek kellett volna bekövetkeznie. Azt kérdezem öntől, milyen perdöntő bizonyíték van arra, hogy cigányok követték el mit tesz akkor, ha kiderül, hogy egy cigány közösség által befolyásolt, nem cigány ember követte el, vagy gondcegál arra van igény, hogy cigányok kövessék el, és akkor lehet demonstrálni. Ezt most komolyan kérdezem. Igen, itt meg csalun, nincs ha, tehát itt gyakorlatilag az embernek vannak olyan lehetőségek, hogy Én ezt értem, de azt kérdezem öntől, hogy ez alapján azért itt nem arról van, hogy egy magánbeszélgetésben sértegetjük egymást valamilyen látszulagos, vagy valódi jellemvonásunk, vagy származási jegyünk alapján. Azt kérdezem öntől, hogy mindaz, amit ön látott, vagy mindaz, amit a Mi Hazánk vezetői láttak, az elegendő, ahhoz, hogy ki legyen mondva, hogy ők cigányok voltak, aki cigánybűnözés van, és ennek következtében demonstrációt kell hirdetni különböző helyszínekre? Nem kéne előbb erről megbizonyosodni, hogyha egyáltalán lehet erről megbizonyosodni? Hát, ha minden esetben ezt kérnénk számon, akkor gyakorlatilag soha nem lehetne semmilyen ügy mellett lényegében kiállni, akár mondjuk konkrétan etikai bűnözéses jellegű témákra gondolok, amíg mondjuk egy rigoró orvosi genetikai vizsgálat eredményét meg nem várja mondjuk a közvélemény. Hát erre azért egyrészt egy jó lenne, jól nem kell ide, hogy mondjuk az a genetikai vizsgálat. Csak én amúgy vagyok, hogy az oroszokra mondták azt, hogy előbb lőttek, és azután mondták azt, hogy kezeket föl. Én csak a gyanúperrel élek, hogy ebben az esetben, ha már egyáltalán, akkor nem lett volna jobb megbizonyosodni valamiről, és akkor is el lehet dönteni, hogy mindez Tatár Szentgyörgyjel összekötve gyöngyös patával tényleg létrejöjjön egy olyan egyenes, amivel kapcsolatban érdemes egy demonstrációt meghirdetni. Ez egy valós vagy vélt sorozata, ez olyan felelősség, amelyel önnek tisztában kell lennie, és valószínűleg ön tisztában is van, és ezzel együtt áll ki mellette, miközben én azt mondom, hogy ezek egyenként nagyon fontos problémák, de az összekötése egy hamis halmaz képez. Az ügy összes alapján azt gondolom, hogy el lehet ezt jutni arra a szintre, amely alapján ez a vélemény megfogalmazódott, és mintha sokkal inkább fontosabb az, hogy milyen reakciók érzettek az országos homályú kormányzat részéről. Ha megnézi a közleményeket, amit kiadtak, az nem arról szól, hogy önvizsgálatot tartva azt jelenteni ki, hogy még esetleg is Miért kéne önvizsgálatot tartani valakinek, aztán, hogyha egyébként. Felezem, Bocsárt, a... Igen, hát azért kell önvizsgálatot tartani, mert az irány önkormányzat, roma önkormányzat néven nem teljesíti azon kötelezettségét, amely arról szól, hogyha állami finanszírozással működő önszervezetű testületként felelőssége van, azzal kapcsolatban, hogy a Magyarországban élő emberek életét, életminőségét, magasztaltását, tevékenységét az építő irányba befolyásolja. Nem olvastam egyetlen egy mondatot sem ebben a közményben arról, hogy önkritikusan kielentették volna, annyit láttunk benne, hogy igen, a beilleszkedés vagy ugye a integrációs folyamatok bizony nem nagyon haladnak, de az, hogy ebben nekik milyen szerepük felősségük van, a ráfolytott közpénzek, hova tűnnek, milyen módon kerülnek felhasználásra, miért van itt a... El a... Kell, hogy, hogy itt el kell, hogy köszönjük meg. Nem fogja megbocsátani, az aktualitás írta felül, én azt tudom önnek mondani, hogy ha az országos roma önkormányzat semmilyen közleményt nem ad ki, vagy kiad bármilyen közleményt, amely egyébként őket nem érinti, mert egyébként az, aminek kapcsán kiadja, az valótlan tartalmú. Tehát ebből a szempontból valószínűleg a, ez a szervezet jobban tette volna, hogyha hallgatott volna, hiszen önmagában, hogyha kiad egy ilyet, azzal magára húzza a vizeslepedőt. Én csak azt mondom, hogy mi nem állunk ugyanannak a barikádnak a két oldalán, mert ön áll Áll az egyik oldalon, én pedig ezt szemlélem. Én a magam részéről nem szerettem volna ott lenni, és azt gondolom, hogy annak a problémának, ami kapcsán mi most beszélgetünk más megoldásra van, de tiszteletben tartom, amíg tiszteletben lehet tartani azt, ahogy ön viszonyul hozzá, és köszönöm, hogy rendelkezik. Komplex megoldásokról beszélek, a a joga El kell, hogy köszönjük. Viszont hallásra és köszönöm a rendelkezésre állását, még egyszer elnézést az éjszaka és hajnali zavarásért. és a csúszásért lehet. Az a helyzet, hogy még öt hét van hátra, amíg szabadságra megyek, és annyira olyan mértékben foglalkoztat az, amivel, amit a, hát a munkatárgyam, hogy péntekre, illetve csütörtökre létrejön egy olyan állapotom, ami nem igazán egy felpörgés, ez nem, nem meg hát se kábítószer, se alkohol nincsen benne, maga a munka okozza bármennyire hihetetlen, ha nem félejthető, akkor fickossá teszi az embert a munkája, és ennyiben értem azt, amit a miniszterelnök mondott függetlenül, hogy kicsit furcsa volt, de a dolognak az a lényege, hogy hát rendszeresen előfordul, hogy csütörtökről péntekre két órát alszom, és hát akkor mindennel mindent még összehordok magamnak, ami a másnapra való, ráadásul ma nem csak sok emberrel beszélgetek, de még ráadásul ma van a civilapályán felvétele is, mert kivételesen a hétvégén el hagyom Budapest vételkörzetét, és foglalkoztatott a Deák téren történtek, ennek kapcsán pedig elolvastam és megnéztem mindent, ami rendelkezésre állt, meg még egy csomó más dolgot, tíz perccel egy úr előtt, tehát tényleg paraszt vagyok, ahogy apukám mondaná, küldtem Gaudi Nagy Tamásnak egy SMS-t, hogyha reggel időben ébred, akkor beszélnék vele, mert ő ajánlott egyébként jogsegélszolgáltatott ez a nem, nemzeti jogvédőszolgálat azoknak, akiket esetleg rendőri atrocitás érne egy olyan megemlékezésen, amit egyébként betiltott a rendőrség, de elindult a jogászkodás, hogy valójában nem is oda mentek, tehát akkor az nem volt demonstráció. És a testvére is engem hallgatt, nem tudom, hogy tudja-e, hogy van Gaudi Nagy Tamásnak van egy testvére, ő nagy attila, és ő reggel mondta, hogy most ébredezik a testvér, és akkor mindenképpen szerettem volna még beszélni vele, és. Hát ilyen beszélgetést ugye nem lehet 10 percbe bele így lett aztán, hogy négy óra, négy óra, hét óra 44 perckor magyarázkodom önnek hosszasan, de szerintem érti, amit mondok. Ja, persze, semmi probléma van. hát az élet alakítja a műsorton. Hát egyrészt alakítja a műsort másrésztről, meg az emberben ott van, azt tudja, hogy... Lehet egy ilyen demonstrációról kérdezni önt vagy bárkit engem onélkül, hogy azt érezné a másik, hogy őt állásfoglalásra késztetnék? Tehát tud valaki beszélni egy ilyen eseményről kvázi neutrálisan? Ön, ön, az tudatában benne volt, hogy volt tegnap egy ilyen esemény? Nem, éppen ezt akartam mondani, hogy elképesztően tudatlan vagyok és tájékozatlan, én a deaktóri gyilkosságról is a címem kívül semmit nem tudok. Erről a tegnapi demonstrációról meg még címet sem tudtam. Azért tegnapi napon Beszprémben, az Európa Kulturális Fővárosában, és ennek megfelelően nem is volt időm arra sem, hogy híreket olvassak, úgyhogy nem. Én neuszálisan nem tudok nyilatkozni, nem tudok olvasni semmit. Mennyire érdekesen alakul az ön élete annak függvényében egyébként mivel foglalkozik hiszen, hiszen ha igazságügyminiszter lenne akkor nyilvánvalóan biztos, mind, minden milliméterről tájékozott lenne Biztos, igen, így van, így van Két dologban is szeretném kérdezni a múltat illetően az egyik az hogy május 26-a az Emberi Jogok Európai Bírósága befejezi a mondatot? Ja, gondolom a, a Szafaróhoz. Igen. igen. Mennyire hát. volt kíváncsi arra, hogy milyen bírósági ítélet születik? Én azt feltételezném, hogy azért valahol perem a horizont szélén ott lehetett. Nem tudtam, hogy most hoz döntéseket. Azt, azt, azt én értem, amikor... csak hogyha maga a döntés gondoltam, hogy, érdeke, hogy majd... érdekel. Milyen meg vagyok, hogy jogszerűen jártunk el? Tehát nem, nem, nem tudott volna olyan érvet felhozni, ha. A, én ezt tudott volna felhozni érvet, nyilván, hogyha ellenkező döntést hoz a bíróság, akkor is, de számomra nem lett van a hiteles. Tehát a, a, hogy mondjam, annyira abszurdnak tűn. Ugye a helyzet az, hogy egyrészt mindenben a jogszabályoknak megfelelően jártunk el, másrészt pedig az igazságügyi miniszter írásban vállalt garanciát arra, hogy Azerbajzsámban folytatni fogja. És pontosan emlékszem érve. rá, bár Zárt nem tegnap volt... Erre lehet azt mondani, hogy hát ennél, ennél komolyabb, nem tudom, mi volt, valaki mondta, hogy ennél komolyabb garanciát kellett volna érni, mert könnyűrűen, hogy egy másik ország igazságig miniszterének az írásbeli garanciájára, az egyik ország igazságig minisztere azt mondja, hogy ez, hát ez nem komoly garanciája. Tehát az nemzetközi rend alapjait kérdőjelezi meg, vagy hogy mondjam. Tehát, egy másodperc más kérem azért, hogy... Úgyírat ismertetés lesz. A Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósága döntést hozott első fokon, ítéletet. Az ügy az azeri remélő szafarov kiadatása kapcsán került a bíróság elé, mint ismeretes az akkor 26 éves azéri elkövető szafarov 2004. februárjában Baltával végzett Gorgen Bargárian örmény hadadja a Budapesten az Zríny Miklós Nemzetvédélmi Egyetem Hungária Körúti kollégiumában. szafarov és Magárián is katonák voltak a NATO békepartnerség keretében rendezett tanfolyamon vettek részt. A fővárosi törvényszék, akkori nevén, lánykori a Korinevén lány, Korinevén fővárosi bíróság első életfagytik lanni börtönbüntetése ítéltet, szafarovat előre kitervelt, aljasindokból különösen kegyetlen módon elkövetett emberülés és emberülés előkészítésének büntette miatt. Az ítéletet a fővárosi ítélőtábla helyben hagyta. A Magyar Bíróság ítélete értelemében szafarov lekorában 30 év után szabadulhatott volna. A magyar kormány e, 2020 2012-ben, hogy akkor kiadta az elkövetőt Azerbajdzsának azzal a feltétel, hogy a Baku a magyar ítélet végrehajtását közvetlenül folytatja Azerbajzsá, azonban Szafárov azonnal elnöki kegyelemben részesült a hozzátartozók, tehát az áldozat hozzátartozói fordultak a bírósághoz két pontban. Egyrészt, hogy megsértették az emberi jogok európai egyezményét, másfelől pedig a 38-as cikket sértették meg. Azt kérdezem Öntől, hogy nem akarom, hogy a saját történetének legyen az ügyésze, de ön képes arra a szellemi teljesítményre, amire szeretném rávenni. A politikai bizalmatlanság mellett, vagy csak is kizárólag a politikai bizalmatlanság, ami egyébként átszivárog a népbe. Mi, mi lehetett, vagy mi volt az az elem, amely annak idején mégis ezt a történetet úgy hozta, és a mi kettőnk beszélgetés sorozatában is úgy jelentkezett, mint ami lehetséges, hogy jogszerű volt, mégis szígyen padra vonta Magyarországot, abból ad Tuduan, hogy? Az a kérdés, hogy ez be tudja ezt a mondatot fejezni, vagy nem tudja, és nem is akarja. Persze, hát ugye szépen én nem vonták Magyarországot. Örményország és az örmény diaszpora a egy nemzetközi botrány belőle. De én például biztosként többször is jártam Örményországban, soha egyetlen pillanatra az örmények, akik valamennyire is használható hírszerző, szolgálatuk van, akkor bizonyára tudják, hogy én ugyanaz az ember vagyok. De egy pillanati nem érzékeltették velem azt, hogy, hogy valami, has, valami affér lett volna köztem és örményország között. De amiben én mindig is megérthettem az örményeket, és soha nem is akartam hogy nem, védekezni örmény, az örmény érzékel szemben, ez egy brutális és förtelmes bűncselekmény volt. Tényleg. És ezért nagyon fontosnak tartom azt a megkülönböztetést, hogy bár jön én hogy a hétköznapi nyelvben kiadatás, kiadatás, de valójában Magyarország nem kiadta az elkövetőt, hanem a büntetés végrehajtását adta át a Humanitárius okokra hivatkozva lehet ilyet kérni, ugye mondjuk, hogy közelebben a családja gyakrabban tudja látogatni, stb. stb. Erre van lehetőség. De ez azért fontos, mert Magyarország egyetlen percig nem egyezett abba bele. Hogy az elkövető mentesüljön a büntetés alól. És e, én értem, értettem az örmények felháborodását, de a helyzet az, hogy én nem vagyok híve általában a politikai és szakmai döntések megkülönböztetésének, erről mi többször is beszéltünk. De ez most egy klasszikusan olyan helyzet volt, amikor e, született egy politikai döntés, nevezetesen az, hogy e, átadjuk ezt az embert Azerbaidzsának a büntetés végrehajtás, végrehajtására, és a mi szaladatunk az volt, bármilyen, hogy mondjam, vornírtnak, vagy, vagy technokratikusnak is hangzik az, hogy, ez, hogy ennek a jogszerűségét nézzük meg, és ezt jogszerűen hajtsuk végre ezt a politikai döntést. Csületlen attól, hogy én egyetértettem -e a politikai döntést tartalmával, vagy nem értettem egyet, a, amit a az igazolatás és minisztérium akkor tett, az az, hogy egy politikai döntést jogszerűen Nagyon nő, emlékszem, akkor is nagyjából ugyanígy beszélt, mint hogyha az akkori felvételeket hallanám. A kérdés az, hogy van-e önnek vagy bárkinek itthon, aki ezt lehetővé tette, politikai felelőssége, akkor is, vagy akkor sem, ha egyébként ezt nem lett volna kötelező előrelátni. látni. A mert ugye, a bíróság, ezügyben letesz, mert ugye a, a, a bíróság leteszi ezügyben a pontot. Én most azonban egy olyan szempontot vetek föl, amely a bíróságot nem érdekelte, és nem is kellett volna, érdekelje. Hát erről is egy elemmel kapcsolatban? Van egy politikai Nem, azzal az az az kapcsolatban, a... hogy mennyire ítélték meg Magyarországon jól az ottani helyzetet. Az az helyzetet? Nem akadékoskodni akarok, de mit jelent ez, hogy mennyire ítéltük meg jól az az számoltunk-e azzal, hogy szabadon engedik? Vagy... Nem tudom, hát kémeink, ugye hát mind a ketten a kémelhározásnál dolgoznak, kémeinket elküldhetjük Azerbajdzsánba, és azok azt mondják, hogy figyelj Tibor János, ez minden jogszerű, de nekem az az érzésem, hogy az otthoni bápolitika azt fogja eredményezni, hogy ezt az embert szabadon engedik, ráadásul ki is fogják tüntetni, akarjátok-e ezt? A kérdés az, hogy volt-e ilyen, miközben mi ketten nem voltunk ilyen helyzetben. Természetesen felmerült, hogy mondjam, amikor, amikor az ezzel kapcsolatos beszélgetések folytak, hogy, hogy szabadon engedik el, vagy nem, ezért kértünk garanciát az Azeri igazsági minisztertől. És én persze az mondható, hogy az ember, amikor olvassa az Azeri igazsági miniszter, a levélejükként azt a nyilvánosságra is került, uh -huh, ugye lekszem. olvasható is volt, amiben ő egyértelműen garanciázálhat, és persze mondhatjuk, utólag az, az események fényében, hogy ugyan már miért hiszünk mi egy az elég miniszternek, én meg erre azt mondom, hogy mi jogon nem hiszünk egy az elég miniszternek, hogy egy másik független állam uh, hivatalban lévő miniszternek, ha ő neki nem hiszek, akkor ennyi erővel, akkor nem hiszek az orosz igazsági miniszternek, az amerikai igazsági miniszternek. Tehát mi alapján teszek különbséget igazsági miniszter és igazsági miniszter? És azért nem is arról van szó, hogy folyosan félrehívott, és két sluk között a fülembe súrta, hogy egyébként, le fogja majd tölteni a hanem egy írásbeli levelet kaptunk. Még ha az emberek személyesen ilyenkor vannak is kétségei, de köteles hitelt adni ennek a. a Mint az a elnök embereinek, vagy a kártyavárnak sporadikus nézője, azt kérdezhetem öntől, hogy a politikába minden belefér, így aztán ez is nem az ön részéről, hanem az azeri részről. Mennyire bocsánatos bűn ez, vagy ez egy értelmetlen kérdés? A politikában minden beleszél, amely az emberi kapcsolatokba beleszél. A politika uh -huh. pont semmiben nem különbözik az emberi kapcsolatoktól. Ugyanúgy van benne hűség, hűtlenség. Talán átörés. ez az, amit én komolyan veszek, mert azért közben az ember a politikusokhoz mégse kell úgy közel, mint a magánéleti kapcsolataiban az emberekhez, és így aztán ezeknek az eseményeknek a ki- és betárgyalása másféleképpen alakul. Igen, lehet. De... Igen. Jó, egy másik múltbéli esemény kapcsán is szerettem volna megszólaltatni önt. A Hír TV ugye önt találta egy megfelelő személynek, vagy a megfelelő személynek, hogy az összügyi beszéd 14. évfordulójára vendége lehessen Kovács Andréának. 14 év az gombozva rettenetesen sok, és egyébként se kevés. Mi az, ami ebből az egészből, ami ott akkor történt az ön számára megmaradt? Mert gondolom szépen hámozódik le egyre kisebb a hagyma. Nem mi az, ami megmaradt? kisebb a hagyma, de egyre, egyre fontosabb az, amit, amit örökül hagyott az, az esemény. Persze, ugye mindig el kell ilyenkor mondani, hogy nem egy esemény. Ugye egy arról az szó, az, hogy ön akkor egy olyan tévéműsornak volt vendége a Magyar Televízióban, Baló Györgynél, amie, a, a, a, amely után a műsorból távozván, hát már nem már volt... szeptember, az már szeptember ugye május, tehát a most... Igen, igen, igen, igen, összekavartam két eseményt, tehát, hogy ugye egyrészt van az összödi beszéd, és aztán van az összödi beszédnek a nyilvánosságra kerülése, és az ott akkori események köztük a tévészékháznak az ostroma, és akkor volt ön ott, a kettő között eltelt több hónap, hiszen a kiszi is később történt. Tehát, igen, akkor elnézést ebben a pontosítással. Ami, nekem akkor, akkor is meg az, is nagyon, ami miatt nagyon fontos az összedi beszéd, az az, hogy ott látszott, hogy a, a magyar demokrácia vizsgázott egy válsághelyzet kezelésből. És, és mivel szerintem az akkori kormány oldal, vagy a miniszterelnök, ezt nem tudom, nem tudta jól kezelni ezt a válságot azaz nem tudta úgy kezelni, amit például most a briteknél megfigyelettünk a Brexit kinkeserves folyamatos során, hogy amikor pad helyzet áll elő, amikor erre nem lehet mozdulni, és az egész rendszert a lefagyás veszélye fenyegeti, akkor előrehozott választást tartanak, lemond a kormány új alakul, és próbálják valamilyan mozdítani a szerkezeti elemeket, hogy újrainduljon a gépezet. Magyarországon az összöbbi beszéd következtében gyakorlatilag négy évre. Leállt a, a kormányzati politika, és egy már-már egy, egy az idiotizmus határás súroló hideg polgárháború kezdődött el, aminek következménye lett egyébként a 2010-es kétharmados Fidesz győzelem. Tehát én továbbra is fenntartom, hogy persze mi a Fidesz szép és okos, de annyira nem szép és okos, hogy 2010-ben. Előzmények nélkül kétharmandot ért volna Ez Az MSZP teljes összeomlása, ami mind a mai napig is tart, és az a hitelességi válság, ami mind a mai napig a baloldalon van. Ha a Gyurcsán Ferenc 2006 őszén úgy dönt, hogy előrehozott választásokat tart 2007 tavaszán, akkor az SZP elveszíti a választást, valószínűleg a Fidesz megnyeri a választást. De mind az MSP nagy párt marad, mind pedig az SZDSZ és az MDF benn marad a parlamentbe. A jobbik szerintem nem kerül be a parlamentbe, LNP pedig akkor még nem is jött létre. Tehát az összedi beszéd, de követő ö, válságkezelési ö, lépések elmaradása vagy... vagy, vagy de sikertelenség, de sikertelenség, de sikertelenség. Értem, értem, ugye nagyjából hasonlókat mondott. Igen, pont a szerkezeti változások. A szerkezeti változások okozott? A magyar politikában. Oké, okay, de nagyon jó beszél. Az Pontosan az erre az szeretnék rákérdezni, hogy miközben szerkezeti változásokat okozott a magyar politikában, vajon okozott-e szerkezeti változást? Mert úgy tűnik, hogy okozott a -e szerkezeti változást a választókban, a polgárokban, a népben, Ez azért nagyon fontos, mert a nép nem mindegyik tagja megy el választani, van, aki választ. okozott a -e szerkezeti változást, mert hogy úgy tűnik, hangsúlyozom, úgy tűnik, tehát nem, ezt nem állítom, itt ott van a feltételes mód, hogy nemcsak a politikai szerkezetben állt beváltozás, de a nép számára is a 2006 és 2010 között eltelt idő elegendő volt ahhoz, hogy olyan szerkezeti változás álljon be a politikai, a hazai politikai események fogadtatása kapcsán, amely arra intette, vezérelte megfelelő rész aláhuzandó őket, hogy később más szereplőkkel onnét másféleképpen viselkedjenek, mint ahogy egyébként viselkedtek és viseltettek az összüdi beszéd előtt, magyarul és röviden, hogy a fidesz nem voltak megértőbbek, de a Fidesz kapcsán kialakult bizalmi válság már második rész volt, és miután az első rész és a... Időben nem hosszabb, de ami talán a nagyobb változást okozta, az a 2006-2010 közötti rész volt, így aztán a 2010 után kialakult bizalmi válságnak a kezelése egészen másféleképpen alakult, mint hogyha az egyébként a Fidesz okozta volna, vagy egyszerű politikai győzelem születi választáson. Kicsit bonyolultan fogalmaztam, de szerintem érthető. Igen. Ezt Azt azért te, is kérdezem, te, mert te, te, te, te. a kósa és az egyenes beszédben egy olyan bizalmi válságról beszélt, amely bizalmi válság azóta is kíséri a magyar politikát, de hát ne felejtsük el, hogy ki okozta. Én, én úgy gondolom, hogy ami, a, ami ebből a szempontból a változás az az, hogy a, a nép, akkor nevezük így, a kollektívunkért szeretett 2006 és 2010 között az mszp azt kell mondom, hogy ebben Gyurcságy Ferenc tevékeny szerepet vállalt. Tehát a, a szakpolitikáival is, amivel gyakorlatilag felszámolta az MSZP hagyományos hordgyulai konszenzusra épült támogatói körét, fogalmazunk így. És az összedi beszéddel, ami azért, azért 2006-os választás egy szoros választási eredmény volt. Igen. És az összedi beszéd után hihetővé vált az az állítás, hogy az MSP becsapta az embereket azért, hogy rászavazzanak. Igen. És ez, olyan, ez okozott egy olyan érzelmi kihűlést a, a magyar a, a nép és az MSP között, ami korábban nem volt. Tehát az MSZP, én értem, de én azt hogy kérdeztem, hogy létezik-e az, hogy ez a kihűlés később más pártokhoz való viszonyulását is befolyásolta. Hát ö, én ezt akartam mondani, hogy és az MSP helyére az érzelem tekintetében, a nép érzelme tekintetében 2010-t az én ezt értem. És egyelőre, egyelőre nekem úgy tűnik, hogy a Fidesz okosabban gazdálkodik a, a nép érzelmével, mint az MSZP tette 2006-2006 azt, azt között is akár. De a kérdés az, hogy a bizalmi válság abban van jelentősége, vagy hogy a bizalmi válság milyen partnerekkel kapcsolatos, mert úgy tűnik, hogy ez a bizalmi válság, ez fent tud maradni váltott partnerekkel is. magyar politikában lévő bizalmi válság, szerintem nem szükségszerűen konkrét, tehát ez, ez, ez, ez emberi viszonybeli bizalmi válságot jelent. Tehát a Fent tud, maradni, fent tud maradni, akár teljesen új pártokkal is. Nem arról van szó, hogy a. De a kérdés alapvetően arra vonatkozik, hogy vajon ez eredményezhette azt, hogy eleve mást vártak már a Fidesztől, és hogyha a Fidesz nem teljesítette, akkor nem viszonyultak hozzá olyan kritikusa, mint az MSZP-hez, mert az MSZP úgy játszotta el a bizalmukat, hogy később ennek a farvizémál kevesebbet kellett teljesíteni ezügyben a Fidesznek. Tehát, hogy már nem volt értem, olyan értem, fontos, hogy értem, mit teljesít. Ezt nem, tudom. Ezt nem tudom. Értem, de ezt nem tudom. Ez egy fontos kérdés, de hogy ez egy szociálpszichológiai kérdés. Igen, igen, ebben nem vagyok elég biztos. 2006 és 2010 között, miközben akkor mi már bőven beszélgettünk, mennyire volt megvilágosodva a tekintetben, hogy a győzelem olyan fülényes lesz, tehát mikor alakult ki az a tudat, miközben 2010 előtt a választások előtt a Fidesz nagyon vigyázott arra, hogy véletlenül sem mondja olyasmit, ami egyébként arról szólna, hogy ők milyen mértékben elbizakodottak. Ugyanakkor maga az, ami zajlott az összeti beszéd után, az a, az a végtelen jéghegyomlás, ugyanakkor mégis csak szólt valamiről mikor jutott eszünkbe az, hogy kétharmad lehet. Nem feltétlenül, hogy... hanem hogy mennyi, mennyire körvonalazódott mindaz, nem pontosan, ami 2010 után lehetővé válhat, abból adódóan, ami 2006-ban történt, és nem lett megfelelően orvosolva. Biztos, hogy ezt szerintem mindenki különbözőképpen ítélhette meg. Én nem számoltam reálisan azzal, hogy ekkora mértékű összeomlás következik be. Tehát én én, én úgy gondoltam, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást, egyedül fog tudni kormányt alakítani, de a szerkezeti elemei a magyar politikának, a, a, még, hát az látható volt, hogy a, hogy a jobbik valószínűleg be fog kerülni. Az is látható volt, hogy az SZDSZ és a, az MDF talán ki fog esni a parlamentből, de hogy ilyen mértéki szerkezeti és lélektelmi és, és, és következül meg a Magyar Földköl, én erről nem, ezzel nem számoltam. Hogy áll a Veszprémi történet, mert ugye az elmúlt időben meglehetősen barátságtalanul bántunk vele időben? Lesznek időnk ott rá. Küzdünk azért, hogy a koronavírus által elvitt költségvetési támogatásból minél többet visszaszerezzünk. Mert elvitt? Hát minden, felfüggesztettek minden kormányzati kiadást, és természetesen elvitt mindent, tehát nullára mentünk, ahonnan próbáljuk most visszahozni a dolgot. A terveink szerint augusztus végén mi is újra indulunk élő programokkal. Reményeink szerint az Utca Zene Fesztivál első, ami ami már Veszprémben, szabad meg tud a augusztus végén. De önnek most el kell kezdenie lobbizni? Persze. Az azt jelenti egyébként, hogy a, a, a pénztárban egy fillér nincs? Torban. Ja, I igen, igen, hát tulajdonképpen nem, van, van valamennyi, tehát egyrészt van önkormányzati támogatás is, másrészt pedig uh, a az eredeti uh, 5 milliárdos összegből 500 millió uh, forintot uh, visszakaptunk, viszonylag hamar. Um, ez az elkezdett programok takarék lángon tartására elég, ami egyébként azért fel, vagy, vagy, vagy, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem is tudok igazából negatívan mondani rá, mert ugye a programok jelentős része, illetve online gonyolódott le, de ami, ami most folyik, az az, hogy bejelentkezgetek különböző emberekhez, és próbálom a időarányos részt minél, minél hamarabban visszaszerezni, hogy tudjunk tovább építkezni, beruházások, vagy programok tekintetében is itt van a beruházások, és amiket el kell indíteni az, hogy 23 ebből legyen valami. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, még egyszer elnézést a csúszását. Jövő héten köszönöm szépen, Önök Navracsics Tibort hallották. Kárt, hajó a vizen, és kiszállt, és nézett, vagy milyen. És csak amíg egykor felvétel, te nem panaszkodom. És ha panaszkodom, akkor jön. Önök termék és fognak rövidesen hallani. Mert olyan jó reggelt, lát! Elnézést a csúszásért, amelyet nyilvánvalóan munkaalkozás és nem hanyagság. Ez pedig ugye egyrészt az a felbúzdulás, ami péntekre létrejön, különösen abban a a civilapályán felvétele is de ugye nekem télen nagyon fontos a munkámban, hogy téged elnézlek, te se panaszkodhatsz, már ami a program szintét illeti, ami egyébként neked nem lenne kötelező, most éppen Hercog Lászlóval, korábban másokkal, de egy sor olyan rendezvényen való részvétel, amely nincs benne az sms a polgármesternek, de mindenféleképpen ki akartam térni a tegnap délután és este eseményekre a Deák téren, és ehhez valamint a Dohány utcában, és ehhez Gaudi Nagy Tamás segítségét vettem igénybe, olvastam, amit a főpolgármester írt a Facebookon, és azt kérdezem tőled, hogy... Azok az újságok és azok az újságírók, akik hiányolták onnan a kvázi demokratikus ellenzéket, benne azoknak a reprezentánsait, akár a főpolgármestert, akár a főpolgármester helyettest, vagy pártelnököket, mennyire van igazuk, mi az, ami az tegnap délután, illetőleg a múlt hét szombatnak az üzenete számodra, függetlenül attól, hogy még itt vagyunk a kertek aljában, nem, nem van olyan nagyon messze az egész esemény. Igen, hát ez egy nagyon, nagyon szenzitív ügy. Egy sor olyan esemény volt az elmúlt években, ami mindig egyfajta rasszista vagy rasszista ellenes bűncselekménynek állított be sima köztörvényes bűncselekményeket. Itt is arról van szó, hogy egy kisebbséghez tartozó, ami egyébként nem számon tartandó egy bűncselekménytípusnak, vagy típusnál elkövetett... De azt se tudjuk tűnik. még, figyelj, az, ami eredetleg egyértelműen tűnt. Igen, ez az, az állítás, ez az igen, állítás, az állítás de aztán, ez később, igen, de aztán ezt később cáfolták, tehát most tényleg úgy tűnik, hogy valaki nem biztos hogy cigány, de volna rá igény. Igen, és tehát, hogy mindig, mindig valaki valamilyen csoportoknak érdekükben áll ott egyfajta... Békétlenségi e, háborút e, szítani, ahol egyébként egy sima köztörvényes bűncselekmény van. Tehát azért az, hogyha valaki más sérelmére bűncselekményt követel, ráadásul a legsúlyosabbat, itt nem feltétlenül az etnikai e, kérdés kellene, az etnikai kártyát kellene minden esetben kiállítani, mert az van, hogy egy bűncselekmény elkövetésének ehhez semmilyen köze nincs. E, hogy utána ennek milyen politikai utóélete van, az meg őszintén szóval akár akártról, akár kontra. És éppen ezért alakult ki az utóbbi vagy vagy azért a politika, a jóérzési politika, amikor lehet távol tartja magát ettől, de amikor már nagyon élére áll, akkor persze a politika minden oldalának ebben meg kell szólni és meg kell nyilvánulnia, le kell tennie valahogy a Senki nem akar bűnözőket védeni, de attól meg szeretnénk megvédeni csoportokat, hogy bármilyen, Bármi, bárkinek a részéről elkövetett bűncselekmény egy egész csoportot sújtson akár megvetéssel, akár bármilyen más súlyos következménnyel. Rossz volt nézni. A három pontból álló új szociális csomag segíti a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került embereket. Erről még nem beszéltünk. Hát gyakorlatilag ez egy támogatás, amit kibővítettünk 50 millió forinttal, és könnyebbé tettük a hozzáférést. Ez arra próbál reflektálni, hogy a munkájukat elvesztettek, a nehezebb anyagi helyzetbe kerültek, milyen segítséget kaphatnak az önkormányzattól, és nagyon hangsúlyozottan átmeneti segítséget, és hát elérünk akkor egy fájdalmas ponthoz, mert a héten azt is megtudtuk, hogy a kormány továbbra sem tekinti partnernek az önkormányzatokat, sem a védekezésben, sem a válság utáni helyreállításban. És ennek súlyos következménye lehetnek többek között pont ezekre a szociális vívmányokra, ami nagyon sok embernek tud segítséget nyújtani a táplálásba és az életben maradásba. Ebbenakat teljesen igazad van, de ma reggel megvilágosodtam ebben a másodpercben, pedig hát ez teljesen váratlan, mert emlékeztem valamire, de nem tudtam, hogy mire. Most pedig rájöttem. Túccoba Zugló országgyűlési képviselője, aki szerdán beszélte arról, ír a Facebook oldalom, az MSZP Zugló Önkormányzati frakciója rendkívül helyzetre volt tekintettel kezdeményezte a krízistámogatást bevezetését, a vészhelyzet alatt állásokat elvesztjük számára, nem vész, hanem veszély. A már meglévő szociális kölcsön ezért kivé nem nagyon jellemző, hogy vészhelyzetről van szó, ugyanis a vészhelyzet a sokkal e, súlyosabb szóösszetétel, e, szó mint a veszélyhelyzetéhez, tehát mindenki vészhelyzetet mond. A már meglévő szociális kölcsön, vagy sokan összegének és a visszafizetés időtartamának megelíté, megemelését a segítsünk közösen zugló krízis alap létrehozását, amelynek keretében a rászorult zuglóiaknak nyújthatunk pénzben vagy természetben támogatást. Ezek az intézkedések több mint 50 millió forint támogatást jelentenek a bajba jutott zuglóiaknak, és még egyszer itt kezdődik az MSZP zugló önkormányzati frakciója rendkívüli helyzete való tekintettel egy kezdeményezte. Nem tudom, hogy te böngészted-e -e, túlcsaba a Facebook oldalát, de erre reagált Szabó Rebek, aki tudtam, a te alpolgármestered, aki azt írja, attól tart a posztírója nagy örömében összekevert valamit, mármint a javaslatcsomag tényleg jó, de nem az MSZP frakció kezdeményezése volt, hanem Hevér György Népgyúléti Bizottság elnöki zárója MSZP, és az enyém, mint szociális ügyekért felelős alpolgármesteri, de örülök, hogy mindenki örül. És ezt követően e, ugye elkezdődik egy ilyen beszélgetés, hogy ja, fontos volt kihangoztatni, hogy a tiéd, a férfi MSZP, te ki vagy, hol dolgozol. E, azt kell, hogy mondjam, hogy én számos alkalommal Teszem, hogy beírok a Facebookra, de még miatt elküldeném, törlöm. Szabó Rebeka itt lehetővé tett egy olyan dolognak a láttatását, amitől én polgármesterként nem lennék boldog. Hát, őszintén szóval e, ilyen típusú ciceharcok előfordulnak egy önkormányzat életébe, de mégiscsak az ügy a fontos. Az, hogy született egy olyan... E, ebben a ebben, a ebben a alatt, évelem, nem fogok veled vitatkozni. Ami, a, ami az ugrójaknak segít. Őszintén szóval, hogy e, hányan írták bele Nyilván én magam is beleírhattam volna, hiszen én fogadtam el a rendkívüli jogrendben, erre egyedül nekem van lehetőségem, de szerintem valóban nem ez a fontos. Az MSZP kihangsúlyozta maga szerepét, ebben én nem látok semmilyen való, minden párt ezzel foglalkozik. Szabó Rebeka valóban közben ebben, de ettől még az állítás igaz, legfeljebb a saját szerepét nem látta benne mindenki, de nagyon hosszú lenne a néblista is, hogy a hivatalban kik még, akik a, a szöveg megvalósításában részt vettek, akik a költséget és átcsoportosítását a javaslatomra előkészítették. Tehát ez egy, mindig egy csapatmunka, és mondom én ezt egy természetes velejáruljának tartom egy politikailag, nem homogén testületbe, hogy hát mindenki a maga lovát szeretné dicsérni, mondom, ezzel nekem semmi bajom nincs, addig, amíg ez az uglóiakról szól, és véleményem szerint ez a, ez a rendelkezés ez az uglóiak segítéséről szól, így támogatott, és jó. 2 másodikán kiggyítnak a bölcsődik az óvodák és az iskolák. Így van, ez jövő kedd Kőzörővel készülünk arra, hogy a nyitásra mindenhol a Lehet sejteni, hogy milyen mértékben óhatják génybe venni? Lehet. Nagyjából a 30-40 és felfutóban, mert ugye bekértük a különböző hetekre bontva, hogy ki milyen intenzitással. Tehát nagyjából az egész nyári terhelés az 40-50 körül lesz. Ennél lehet több, lehet kevesebb. Ez a szülők előzetes igénybejelentés alapján mondott statisztika. Ez a nyitvatartás, ez meddig lesz? Egész nyáron, két hetet tesz lehetővé a rendelkezés, hogy ezt mondjuk a karbantartási munkálatokra megszakítsa, de minden esetben, tehát hogy ez nem egy időben történik, hanem tehát mint ahogy korábban, hogy akkor egy nagyon szűk ügyeleti rendre áll át az intézmény struktúra, hanem gyakorlatilag egész nyáron nyitva van, és olyan, mintha két hétre egy-egy intézmény elmenne szabadságra, de az ügyeletet akkor is biztosítjuk azon intézmény gyerekei számára és csak egy másik intézményben. Mennyire vált vagy válik be? Hát ugye még... Nem volt nagyon sok alkalom, de a piac nyitvatartása megváltozott, és ahogy láttam, ez a hetedik kerületben is így volt, ugye két kerületet látok közelebbről, függetlenül, hogy nem ott élek, de ezzel ettől függetlenül az ő történeteikkel foglalkozom behatóban, ami egyben azt is felveti bennem, hogy ezügyben volt-e egyeztetés a kerületek között. Volt egyeztetés, de nem tudtunk egy mindenki által elfogadható idősávot megállapítani, ezért a kerületek ezt egyénileg szabályozzák. Számos kerületben természetesen az életboszó, hogy hasonló rendelkezések vannak. Én a mai naptól azt a rendelkezést hoztam az ugói piacra tekintettel, hogy reggel 6 és 8 között egy kizárólagos idősávot jelöltem meg a 65 év fölöttieknek, Ebben az idősában csak ők, és kizárólag csak ők vásárolhatnak, tehát ez az ő védett e, sávjuk, és az utána következő időszakban pedig bárki korhatár nélkül vásárolhat. E, ez az új rendelkezés, és azért volt erre szükség e, igény felmérés alapján, mert a reggelek is egyre melegebbek lesznek, e, több idős e, panaszkodott már idős vásárló, panaszkodott arra, hogy ő 11-12 óra körül már nagyon nehezen e, tud a vásárlással eh, itt kezdeni, ugye 9-12 az ő idősávjuk, és ezért döntöttem úgy, hogy a nyári időszakra tekintettel, és mivel ez a rendelkezés véletlenül hosszú távon lesz még, amíg a kormány nem enyhíti a, a, az intézkedéseket, ezért a nyára tekintettel a reggeli, hajnali Hát, ahogy tetszik, a 6 8 órásában ott kizárlagos vásárolnak, egyébként, meg bárki. És jön a harmadik fokozat, amikor remélhetőleg néhány hét múlva akár az idősávokat is el lehet törölni, nem csak a piacokon, hanem a boltokban is, mert jogos a felvetés, hogyha lehet közlekedni idősáv nélkül, például a tömegközlekedés, közösségi közlekedés eszközein, tehát buszon, metron, villamoson, a, és maszkban természetesen is megfelelő távolságot tartom egy időfelszerelésbe, akkor miért nem lehet mondjuk bemenni egy DM-be, ahol mondjuk éppen három vagy négy vásárló lézenk. A kérdés az, hogy a rendeleti kormányzás meddig és miért marad fönn Zuglóban? Ezzel párhuzamosan van-e bármilyen információd arra nézve, és amikor változik a fővárosi közgyűlésnek a menete, a tekintetben, hogy szintén fizikailag lehetnek jelen majd a képviselők? Úgy kalkulálunk, hogy június 25-én Zuglóban már képviselőtestületű ülést tartunk fizikai, módon, tehát a korábban megszokott módon, ahol egy ülésterembe összegyűlünk, nyilván megpróbáljuk majd a lehető legnagyobb távolságra elrendezni a székeket, tehát a járványügyi előírásokat amennyire lehet betartjuk. A fővárosi közgyűlés szintén ebből kifolyólag június végén ülésezik, tehát az élet ebben az értelemben visszatér a normálisabb kerékvágásába. Ezt nem az önkormányzatok határozzák meg, hanem a kormány a veszélyhelyzet, a elmúltával visszavonásával vissza kell állni a jogrendnek és a hozzá tartozó intézményrendszernek is erre a működése. A kormány persze... De a maga a veszélyhelyzeti kérdő... jogszabály az nem teszi kötelezővé azt, hogy egyébként egy kerületnek a képviselőtestülete úgy működjön, mint adott esetben, Zuglóban vagy a fővárosban, vagy igen? De, de valójában igen, ugyanis a polgármester től is egyébként nyilván ha vége a veszélyhelyzetnek, akkor teljesen eh, praktikusan ez a rendkívüli jogrend a polgármesterek főpolgármester részére is visszavonásra kerül. Péletes, tehát, ez jog nem vagy nem kötelezettség, tudom, kötelezettség, ami most van? Ez, ez, ez, ez, ez jog és egyben kötelezettség, tehát ma ja, csak azért kérdezem, nekem, tőled... nincs arra, nekem nincs jogom arra, hogy egy döntéshozó képviselő testületi ülést hívják. Ezt, Ezt azért kérdezem, jöhet, mert a magyar minket... nemzet ugyanakkor számon kéri e, Karácsony Gergelyen azt, hogy a májusi utolsó képviselő testületi ülés az miért nem történik meg fizikailag is, csak e, akkor ez némi szögetűt a fejbe, majd kérdezem Füriyes Balázs néhány másodperc. Ez szimpla, ez szimpla politikai pofátlansága a kormányzati <gül> <gül> szereplők részéről. Tehát e, ha Például a járványügyi előírásokat e, valamilyen módon betartanám, hogy torna tornacsarnokba összehívnék egy képviselőtestetű ülést, megfelelő távolságból ülnénk, Tehát elvileg járványügyi szempontból rendben lennénk, akkor is csak jelenleg egyedül hozhatom meg a napvégén végén a döntést. Tehát hiába ülünk ott mondjuk 22-en vagy éppen 34-en a teremben, a nap végén jog szerint a polgármesternek és a főpolgármesternek kell döntenie. Eddig is úgy működött, noha nem ültünk össze egy terembe, hogy előzetesen írásban megküldtem a képviselőknek véleményezésre a döntésre váró anyagokat, ők visszaküldték, én pedig a többség véleményéhez hozzátettem magamét, ugyanúgy alakult ki a szavazás menete, mint... De milyen szép lenne, hogy hát, ezt így ebben a formában megírta volna a Magyar Nemzet? Hát nyilván nem fogja megírni a Magyar Nemzet, de... E Nyilván az a normális, hogyha az ember tartja magát a demokratikus keretekhez, a rendkívüli időszakban is. Minden esetben az összes döntés, 100, bőven száz fölötti döntésszám van ebbe az elmúlt közel három hónapban, amíg nem lehetett testületüléseket tartani. Minden esetben a képviselők többségi döntés alapján tettem hozzá magam szavazatát úgy, hogy egyébként formálisan nem lehet szavazni, tehát a polgár mm. jegyzőkönyvbe beletettük persze ezeket a számokat, sőt... A a a belőtte, is eget, volt. Igen, ott meg név szerint is belekerültek ezek, igen. ezek a szavazatok, tehát lehet pontosan tudni, hogy melyik képviselő mit csinált, azt is lehet tudni, hogy én mit csináltam, de nap végén nekem kellett aláírnom a határozatot, mert hogy a rendkívüli jogrend nem teszi lehetővé, hogy a képviselők döntsenek. De ez önmagában nem jelentene problémát a kormány részéről se, ha ők mondjuk megkérdeznék a szintén tartozó képviselőtagokat, jelen esetben a parlamentet, hogy adott kormányzati döntésről mi előzetesen a véleményük. Na, Ilyen a kormányzatnál és a parlament elősszefüggésben nem volt az elmúlt hónapokba, viszont a tisztességes önkormányzatok többsége pedig így járt el, ahogy én sem mondtam. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás és elnézést a csúszásért. Mennyire kezdenek a hétvégéid azon hétvégékre emlékeztetni, amikor nem volt járvány. Hát emlékeztetni, de ennél, ennél súlyosabb, hogy a 700 napok kezdenek már nagyon emlékeztetni arra, amikor még nem volt járvány, mert a dugók, a tömeg, az autós forgalom nagyon-nagyon megerősödése, az nem csak emlékeztet, szerintem most már eh, gramra, kilóra annyi, mint a mennyi előtt. Igen, hát ez egy nagy kérdés, hogy amiről beszélnek, hogy nem lehet oda visszatérni, ahonnan jöttünk, hogy az egyébként most, hogy vissza lehet térni lassan, bekövetkezik-e vagy sem. Én nagyjából azt érzékelem, amiről te beszélsz, de lesz még módunk erről beszélgetni. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Szia! Önök Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét. Piala János. Jó reggelt! Arra foglak kérni, hogy miután követlek téged, hallottalak bolgár bolgárgyörnyel, tehát pontosan tudom, hogy hol kezdődnek azok a mondatok, amelyeket nem lenne érdemes elkezdeni, mert most már isz... adásban adásba vagyok, iszonyatos, Végzőr, nap, iszonyatos mennyiségű is. téma van, tehát hogyha valaki azt feltételezné, hogy egy hét nem tud annyit történetet szülni, amire egyébként veled beszélgetés lehetne folytatni, friss balázs beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont pont kérdése, az ti Évet. és hogy akkor élmogozunk, mag... igyekszünk, próbálunk. Hát tenni. meg az élet. Karácsony Gergely 9 órával ezelőtt az alábbiakat írta, ha akarod kommentálni, kommentálod, ha azt mondod, hogy lépjünk tovább, lépjünk tovább, ha nem ezt akarod kommentálni, hanem a saját szövegedet akarod elmondani, miközben nem készültél rá, azt is tudomásul veszem. Budapest nem tűri a rasszista úszítást és akar... a szabadság, ez jó. Uszítást írja a főpogermester, semmit, sem máshol nincs hely ennek a szottyos gyűlöletnek, semmilyen tragédia nem lehet ürígyi a megfélemítésre, az önbíráskodásra. Nem a békés véleményi liberátást kell büntetni a hatóságnak, hanem megakadályozni, hogy nácik dúlják fel a város rendjét. 1663 hozzászólás. Nem kell, hogy ezt kommentáld. Akarod-e kommentálni azt, amit tegnap De... hat óra után a Dohány utcában, illetve a Deák történt egy múlt hét szombati esemény kapcsán? De nem szeretném kommentálni. Szörnyű dolgok történnek, és a legszörnyűbb az, hogy két nagyon fiatal ember veszítette életét, és a, a, az Orbán kormány rendíthetetlen a zéro tolerancia politikájában az antiszemitizmust illetve Ennyit tudok hozzáfűzni. Jó, csak... Ne, egy... annyit, annyit adtál nekem egy szabadságot, Tehát, hogy, hogy... És nagyon szépen köszönöm. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem a, a antiszemitizmus ügyében nincs pardon, és, és nagyon sok minden eszembrit, és tényleg nem tudom, mi hogy hogyha... Ha, ha, ha belemegyünk, mert ezek nekem érdekes, mert személyes dolgok jutnak eszembe, de és nem akarom a hallgatókat terhelni. Én azért is könnyen állok bele ebbe a, a, a, a, az antiszemitizmus ügyében zéró toleranciás kérlelhetetlen ellenzése és, és nem talán olyan jó szót, de fölszámolása, még az írmagjának is az antiszemitizmusnak, mert nekem édesapám a Ludovika utolsó év folyamán végzett és az egy megható pillanat volt nekem, amikor a Ludovika történeti épületét 70 év után felújíthattuk, és újra egyetemként megnyithattuk, és ott beszélhettem, mert ráadásul a nácik, a nyilas privékek, a Ludovika épületében tartóztatták le, mert a német megszállás után ők az édesapjával, a nagyapámban a katonai ellenállást e, e, szerveztek, és e, a statáriális bíróságon kettő egy arányban szavaztak a hat bírók a nyilas rendszerben a halál mellett, csak egy egyhangú szavazattal végezték ki a delikvenst, tehát volt egy ellenszavazat, ezért nem végezték ki, tehát ez családi örökségünk is, nincs pardon, tehát véro tolerancia, antiszemültözmus, ugye. Ugye itt egy vélt cigánygyilkosságról van szó, mert hogy cigányok követik el, mert erre jelenleg semmilyen bizonyíték nincs, és a napi politikában az ellenzék ugye összehasonlítja a karmelita. a, karmelit, a közeli Clark Ádám téri tüntetéssel, mondván, hogy a rendőrség hogy jár el, különös arra, hogy veszélyhelyzet van, különös tekintettel arra, hogy ezt a rendőrség egyébként nem is engedélyezte, Másodpercek alatt egészen más jellegű problémákkal foglalkozunk, mint amilyen problémákkal foglalkoztunk minőségileg más problémákkal két héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt, amikor még a pandémia volt, és annak a következményei voltak képezték a beszélgetés témáját, hihetetlen sebességgel térünk vissza a normális kerékvágásba, amiről sokan azt sejtették, hogy oda nem egy, lett igen, visszatérni. Egy, egy, egy, egy, egy mondat, hogy az, azt nekünk tudomásul kell venni, és csak el kell fogadni, mert nem is tehetünk más, de, de, de, de, de, de őszintén el kell fogadnunk, és csak nagyobb megértést és türelmet kell tanúsítanunk, hogy a budapesti politika alapjaiban változott meg azzal, hogy ez a társbérleti viszony létrejött, és hogy egy olyan városvezetőnk van, akiről a saját helyettese ugye a múlt héten talán bejelentette, hogy jelölti ambíciói lehetnek, vagy, vagy az ellenzék miniszterelnök jelöltje lehet. Ez óhatatlanul azt hozza, hogy a budapesti politika nem tud, ha ez igaz, akkor nem tud pusztán a budapesti ügyekről szólni sajnos, de, hanem a, a, a, a lehendő miniszterelnök jelölt, az már törvényszerűen eh, eh, akár konfliktusokat is generálva a, készül az országgyűlési választása, és nem a budapesti feladatok az egyetlen kérdés, ami a horizonton van. De szerintem ezt nekünk Igen, de ez nem jó előjel, és az együttműködés nem fogja megkönnyíteni. Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom. Igen, de addig, addig nekünk mindent el kell viselnünk. Mikor lesz a Fővárosi köz, köz, Köztanács? Jú, június 9-én lesz, és addig, amíg van közfejlesztések, közfejlesztések nem, amíg, amíg le tudunk ülni, és értelmesen is tudunk beszélni, és akárki, akármit mond a sajtóban, egyébként lehet ügyeket megoldani, a dolgozóasztal mellett, együtt, közösen párbeszédben. Addig szerintem nekünk érdemes. 9 az hétfő, ugye? Nem, az KED. 9.-a talán keddig, az KED. A SZKED. Azt kérdezem tőled, különös tekintettel arra, hogy beavattál a hétköznapi életedbe, hogy nagy valószínűséggel annak a hétnek a végén beszélünk utoljára, hogyha nem azt megelőzően, vagy tehát, nem, tehát ott a napokban fogjuk a nyárra befejezni, és aztán en, szeptemberben. Nem szeretnék mondani. Nem, nem, ennyit, nem, nem ennyit. Elénye, Nem csak, hogy a akkor ezt jól sejtem -e. ezért, ezért családi kötelezettség. Nem, de akkor ezt jól sejtem -e? Hát júliusban jó. visszatérhetünk rá, de majd Jó, júliusban, itt jó, csak ez fontos, hogy akkor a közfejlesztések tanására talán még ut utána. A, a tanács után még beszéljünk. Jó. Rendben van. A költségvetés kapcsán, ami nem a közfejlesztések tanácsa, hanem a parlament és a Varga Mihály által, az, amit tettem, az még belefért, Tehát én ugye nem mondtam semmit sem, csak azt érzékeltettem, hogy nagyjából június közepén fogunk szünetet tartani. Ez nem visszaélés a bizalommal. Nem Azt írja ezzel kapcsolatban Karácsony Gergely, ez a költségvetés így elfogadhatatlan. Minden formában tiltakozni fogunk ellene. Sok egyeztetés vár most ránk, hogy a következő napokban meghatározzuk, hogyan kikkel közösen állunk ellen ennek az elveiben elfogadhatatlan, gyakorlatában káros, megszorító politikának. És akkor ugye emögött ott van egy részről az, hogy a gépjármű adóval továbbra se számolhatnak. A szolidaritási adó mértékét a növekedése, amit egyébként a pénzügyminisztérium államtitkára elmagyarázott, hogy ez nem olyan sok, de nyilvánvaló, hogy mindenkinek a saját vesztesége fáj. Más gondol a kormány az önkormányzatról, más gondol az önkormányzat saját magáról. Azt kérdezem, hogy a közfejlesztések tanácsán, miközben ez nem lehet téma, hiszen ez a parlamentre tartozik, de magának a közfejlesztések tanácsának a hangulatára, ennek a június 9-i eseménynek a hangulatára vajon szerinted mennyire nyomja rá a bégét? Én nem tartok attól, hogy ez, tehát hogyha van vita, akkor beszéljük ki. Mi nyitottak vagyunk, tehát nincs tabu téma, tehát ez egy fórum a, a városvezetés és a kormányzat között, és mi nyitottak vagyunk, hogy bármilyen kérdést, ha a városvezetés meg kíván beszélni, és még bennük is van nyitottság, ami témáink iránt, tehát hogy szóba kerülhet, én inkább arra tippelnék egyébként, hogy szóba fog kerülni, már csak az álláspontok tisztázása és esetleges közelítése. Érdekében, és én ennek örülök is, mert hogyha párszerűen tudunk beszélni, akkor azért ki fog derülni, hogy miközben a Magyarország költségvetésén 2000 milliárd forintos lyuk keletkezett, alsó hangon ezek a legúhatósabb becsések. 1000 milliárd forintnyi bevétel nem teljesül a költségvetésben, nem érkezik be adó befizetésekből, más bevételi forrásokból, és lett 1000 milliárd forint, minimum 1000 milliárd. Forint igen, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt nem tervezett kielesztés. Tehát nincs más választása az országnak. Most Jó, csak ugye Ezzel a szemben azt mondja, hogy fő... értem, csak a főpolgármester, ugye azt mondja, hogy más az állam és más az önkormányzatoknak a lehetősége, és akkor már is egészen konkrétumoknál tartunk. Kis Ambrus főpolgármester helyettes és a költségvetési változások kapcsán rámutatott, egy képletben elejtve található meg a rendkívüli mértékű költségvetési elvonás a főváros esetében, és akkor most számok jönnek. Eddig a szolidaritási hozzájárulási adó 10 milliárd forint volt, ami most 36 Milliárd forintra emelkedett Budapest esetében mutatott rá kis Amlus. Ismertette azt is, hogy a járvány védekezés a főváros esetében 4,5 milliárd forintba került a közösségi közlekedés bevételének kiesése pedig 20 milliárd forint. Ugye ez már érinti a múltkori beszélgetésünket, amit valahol a közlekedésnek annak a finanszírozásánál, annak a finanszírozási hiányánál és általad ennek a dokumentáció hiányánál hagytuk abba vagy fejeztük be. Igen, hát akkor tényleg a Ugye most törvényszerű, hogy ő adott egy interjút, ahol én nem voltam ott. Én most adok egy interjút, ahol se Karácsony Gergely, se Kisambus nincs itt. Ha, tényleg ha vettem, akkor, akkor... áruld el, hogy adnak egyébként mekkora lehetősége van itt vagy máshol, máshol, hogy egyszerre jelen legyenek a felek és egymásra vitatkozzanak is nekül? Én, én, én, én, én erre törekszem. Én, Ugye a múlt héten, és szeretnék válaszolni a kérdésem, mert nagyon fontos uh, számokat is szeretnék. Én ezt értem, de akkor karácsony Gergely is. áll ellent, hogy adott esetben jegon előtt az ATV stúdiójában, vagy bárhol Én más lesz betzen. -e? Ugye, a múlt héten írtunk egy levelet, ami teljes kéréseket, kérdéseket, kérdéseket fogalmaztunk meg. Pusztán kérdeztünk, tehát semmi számos kérés, kérdésünk, mert nem értünk dolgokat. Erre most már egy hete nem kapunk választ. Fölhívtam, főpolgármester urat, és kértem, hogy. Jó lenne erről személyesen is egyeztetni. Bírom az ígéretét, hogy ennek a hétnek a végén, ez most már valószínűleg, mert nem kaptam időpontot, nem következik maga, de hogy a jövő hét elején legkésőbb le fogunk ülni, erre remélem, bízom karácsony Gergely ígéretében. Tehát én gondolom, hogy ez a személyes egyeztetés már csak az SKT-t is előkészítendő, aztán pedig az FKT-n. Okay. Akkor, akkor a számok. Na, a számok. Tehát a, a számokról azt uh, tudjuk mondani, hogy ebben az évben, mondok én is néhányat, és az, a, az lenne a jó, és bármikor készüljük egy ilyen vitára, hogyha egyébként együtt tudnánk és egymás szavára is Sőt, de, ugye te azt át, mondtad, hogy az a jó, hogy ugye a, a főpolgármester vár a kormánytól számokat, te pedig válsz a fővárosi önkormányzattól igen, számokat. Igen, igen, de azért vannak számok, amik pedig ismertek. Az szépen, ebben az évben a, a fővárosi önkormányzatok összességében 93 milliárd forint támogatást kapnak működésre és fejlesztésre a költségvetésből. Kész vagyok arra, hogy bárki előtt megvédjem ezt a számot, ez tény kőbevésett eh, szám. Az is kőbevésett, hogy az elmúlt tíz évben 1200 milliárd forintot csoportosított a kormány csak a budapesti közlekedésre. Most a szolidaritási hozzájárulása... 200 milliárdot? Igen, 1200 milliárd forintot tíz év alatt a budapesti mm. közlekedés támogatásának. Ezek, ezek kisebb része uniós forrás, nagyobb része központi költségvetés, de mind a kormány döntésének következtében lett Budapestre irányítva. Na most a szolidaritási hozzájárulás, ez egy bonyolult kérdés, úgyhogy meg nem nehéz egyszerűen elmagyarázni, de az a lényeg, hogy a, az önkormányzatok finanszírozásában a parlament által elfogadott módon törvénybe iktatva évek óta van egy szolidaritási elem. Van egy képlet, ami az adó erős, tehát a gazdag önkormányzatok felől, átcsoportosít bevételeket a szegényebb, kisebb önkormányzatok felé. Ez egy képlet, tehát egy matematikai, egy bonyolult matematikai képlet. Nem önkényesen rámutat valaki, hogy te fizetsz annyit, te meg annyit, hanem van egy képlet, ami mindenkire vonatkozik. Most ez a, ez a 135 város el hozzájárulás, tehát 135 gazdagabb önkormányzattól, megy pénz a szegényebbek felé. Ebből egyetlen egy város van, aki nem a képlet szerinti 100%-ot fogja fizetni, még a jövő évben sem, ez Budapest. Mert Budapest nem a képlet eredményeként ráki jövő összeget fogja megfizetni, hanem csak annak 85%-át, tehát 15%-kal kevesebbet. Az igaz, hogy lépésről lépésen megkezdtük ennek a kedvezménynek a kivezetését. Mindenki 100%-ot fizetni. Szóval honnan jött létre, vagy hogyan jött létre a 85 annak idején? A 85 az most jövő évre vonatkozik, korábban abban igaza van kis hogy ez hogy ennél is nagyobb volt a kedvezmény, és ennek az. De ez az hogy okért lett? Az... Miért kapta Budapest ezt a kedvezményt? Hát azért, mert Tarvos Istvánnal ebben állapodtunk meg, és abban is maradtunk vele azért, hogy ezt idővel ki kell vezetni. Mennyi volt a 85-höz képest korábban? Ki, abban igaza van Kisomrusnak, ez most egy gyors számolással ki lehetne számolni százalékban mennyi, hogy 10 milliárd volt tavaly, és még egy, egy tény tudok még mondani a számokkal kapcsolatban, hogy mert ebb, jó, de most nem arra válaszod, azt kérdezem, most 85%-os kedvezmény van, azt a jövőrehez csökken, mennyi volt tavaly? Mert azt mondtad, tavaly, hogy ennél nagyon. Ebben az évben, igen, mert most nem tudom De kérdezni, az hány%-a 85-höz képest? Hát, mondom most, ha, ha jó, jó. ne végeztek itt a Rendben van. Humán hátterével és kettes matematikai érekségével okay. gyors felszámolásokat. De azt tudom mondani, hogy idén ezen a címen 10 milliárd forintot fizetett a, a, a fővárosi önkormányzat a szolidaritási hozzájárulást, és jövőre ez megnő 31 egy hány milliárd forint lesz, de közben többet kell befizetnie, de közben egyébként több pénz, más címen pedig több pénzt kap. A lényeg a mérleg, és az igaz, de ez azt gondolom, hogy nem fog összevezetni, vagy a, a több száz milliárd forintos fővárosi költségvetés összeomlásához vezetni, hogy jövőre Budapest főváros önkormányzatának a pénzügyi pozíciója a magyar állami költségvetéshez képest, tehát hogy mennyivel kap kevesebbet, vagy jár rosszabbul az 14 milliárd forint. Erre mondjuk azt, hogy szét kell terítenünk a terheket, 100 milliárdokat vont el a kormány minisztériumoktól, tehát most nem lehet úgy csinálni, hogy... Ho -e -ho -e Jó, de ez oda is vezet, csak egy, egy kiugrás, aztán visszajövünk. Tegnap egész ritka összeszedett volt a volt főpolgármester, tehát uh, uh, még Én egy sms nem úgy, nem, be, nem úgy beszélt, mint korábban. Tehát azok a bonyolult összetett mondatok, azok tegnapra leegyszerűsít, leegyszerűsödtek. E, és arról beszélt, hogy a Lánchit kapcsán, hogyha azt mondja a főváros, hogy nem áll rendelkezésre pénz, akkor a fővárosban dolgozók nem ismerik a számokat. Te e tekintetben felzárkózol Talós István mögé, és ezt arra fölkérdezem, amit az előbb a számokról mondta. Igen, még az elmaradó bevételekről majd szeretnék... Igen, igen, igen, oda szeretnék te, visszatérni az én is. Első Persze. Kis beszélnek. A, a, aztól mondom, és ezt nagyon röviden le, le tudom zárni, a főpolgármester úrnak, majd tartós szőpolgármester úrnak, uh -huh. több okból is sokkal nagyobb szabadsága van abban, hogy hogyan fogalmaz. Ő két cikluson keresztül nagyon sikeres főpolgármester volt, és előtte meg ciklusokon keresztül megválasztott vezetője volt Óbudának a harmadik kerületnek. Tehát ő és egy hozzám képest idősebb tapasztaltabb ember, tehát ő több mindent engedhet meg magának teljesen természetesen. Én nem, mondaná, nem mondanék kiat, már csak azért is, hogy a mindennapi együttműködés lehetőségét a fővárossal tartsam, hogy nem tudják, miről beszélnek, vagy nem ismerik a saját számaikat. Semmiképp sem mondanék ilyet. Remélem, hogy ennek az ellenkezője az igaz. Azt tudom mondani, hogy nehéz úgy egyébként... A, a panaszkodással, a, a másra mutogatással, a magyarázkodással szembesülni, hogy közben azt látjuk, hogy a, a láncidnak most az állapotát hagyjuk is, bár az nagyon aggasztó. A drámaiakat mondott a telep a volt főpolgármester. A drámaiakat mond a szakvélemény, amit Karácsony Jó, Ergény. akkor adnak érdekében, hogy visszatudjunk? Az elmaradó bevétel. A, akkor, amikor azt látom, hogy nem tesz meg valaki jó gazdaként mindent e, a veszteségeinek a minimalizálására, akkor nehéz elfogadni a panaszkodását. Két konkrét példát hadd mondjak. A láncfidás szakvélemény, amit Karácsony Gergely adott. El, fél évre vonatkozott. De, de most hagyjuk is a hídállapotát. Az utolsó fontos megállapítás, azt megpróbálom szó szerint idézni, drasztikusan növeli a költségeket, a felújítás Jó, Ugye. Az... Minden nap késedelemmel öntik ki az önkormányzat a pénzt az ablakon, és amikor azt láttuk ez a másik példám, és befejeztem amikor azt látjuk, hogy a járvány helyzetnek a durva két hónapja alatt e, e, semmilyen átalakítása, komoly, radikális átszervezése a, a fővárosi közlekedés menetrendjének igazodva ahhoz a helyzethez, hogy kizárólag a munkanap elején és a munkanap végén volt e, komoly forgalom, és egyébként az üzemanyagot égetve el jártak a buszok napközben, és különösen az esti órákban üresen Budapest óráim, és így eh, keletkezett mondta tavasztáség, akkor, akkor, és ezzel nem tetsz semmit a főváros, akkor Jó. nehéz azt, ezt, szóval nehéz helyzetbe hozni. Jó, akkor el. annak érdekében, hogy aztán te is tudjál mondani számokat, én eh, szeretném a G7-ről idézni azokat a számokat, amelyek a következő pillanatokban aztán már a te számaidnak ágyaznak meg. Április 24-én Karácsony Gergely főpolgármester jelentős döntést hozott. A 408 milliárdos büdzséből 48 milliárd forintot október 15-ig befagyasztott, addig leállították többek között a láncid, a szénattér felújítását, útfelújításokat, a 3-as metró akadálymentesítését. Aztán újabb számok. Azt mondja, a Fővárosi Önkormányzat helyzet azért is különleges, mert működési kiadásának közel felét közösségi közlekedést teszi ki, csak a közösségi közlekedés éves üzemeltetés elviszi az összesen idén 260 milliárdosra tervezett kiadások, 42 százalékát, de ha a BKK, BKV és a Budapest közút működtetését is beleveszik, akkor már közel minden második fordított ez a feladat visz el. További javatkozás nélkül a hiány becslésünk szerint G7 12- milliárd forintra ugorhat a helyi iparűzési adó bevétele csökken, e, ugyanakkor szeptember 30-a nem kell bevallani, és előleget sem kell fizetnie, és ez is hiányzik a főváros költségvetésében. Az idegenforgalmi adóból eredetleg vált 158 millió forint egyébként is szinte elveszik a Budapesti költségvetésben, de ezzel se számolhat. Évente 2 milliárd forint bevétel van a fővárosnak a parkolási díjakból, ebben is jelentős változás áll be. Maradva még a bevételeknél a fővárosi cégek három 4 milliárd forintos osztalékot fizettek az elmúlt években, az aranykástól, a termálfürdők, a strandok üzemeltető Budapest gyógyfürde zérti, annak a forgalma is visszaesett. A BKK helyzete kritikus már április 6-án bejelentette a cég, hogy újra gondolja a társaság üzleti tervét, a fővárosi közösségi közlekedés bevételeit több részből állnak, 105 milliárdot a főváros biztosít, 66 milliárd volt tavalyi egyes béletbevétel. Ez jön a termek 12 milliárd állami támogatása 60. felették ügy ingyenes utazása esetében. Nos, az utazás brutális, mint egy 40 os visszaesése okán ezek az, az állami támogatások is csökkennek. A 12 milliárdos állami szociálpolitikai támogatás 65 évesekre vonatkozó része 0,7 milliárd forint, ez a lakosság számtól függ, a nagyobb része viszont az eladott diák és nyugdíjas béletek számától függ, így összességében talán 7 milliárd maradhat ebből. A BKK mindezek hatására tervezett 79 milliárd het a G7 beszélésze szerint 40 46 milliárd bevételhez juthat, ami 32 milliárdos hiányt okoz. A BKK működés évi 13 milliárd forint, ez jelentős megtakarítást nem lehet elérni, és csak azért nem folytatom, mert ember nem tudja követni ezt a rengeteg számot, mind-mind hiányról szól, és ezekre, vagy többek között ezekre való tekintettel mondja azt a főváros, amit olvasok, hiszen nekem fővárosi kontaktom megszűnt, Karácsony Gergelyre így tütőkatával úgy, hogy ez alapvetően befolyásolja az ő mozgás szabadságát. Hát én, igen, tehát Tehát most elmondtam a erre sincs pénzem, arra sincs pénzem, miért akarsz te tőlem olyasmit, amire nem képtelen nem vagy? Két, két rövid kommentel próbálok felelni. Az egyik, hogy nagyon sok szor használ a cikkíró, mert ha jól értem egy G7 így van, pontosan teccslés pontosan. feltételezések szerint tehát, hogy ez egy, ez egy újságnak vagy egy portálnak a, a részben hipotetikus így. elemzése tehát azért késztényként ne kezeljük a így. másik pedig, hogy viszont és konkrét számokat mondok, hívjon földtéget Kis Ambrus, és és meg, vagy Karácsony Gergely, hogyha rosszul mondok vagy a fővárosból bárki 2019. december 31-én, az előző évnek a végén, a főváros szabad pénzeszközállománya az 55,2 milliárd forint volt, és az ára, állampapírállománya, tehát a megtakarítása, a megtakarítás egy formája, pedig 159 milliárd forint volt. 3200 település van és önkormányzat Magyarországon. Ebből a 3200-ból egy vagy néhány az, és érdekes módon a, igazániból egy Budapest, aki, aki a leggazdagabbak közé tartozik, aki azt mondja, hogy e, e, fekete nap és itt a, a, a világvége, én meg szeretném nyugtatni a budapestieket, hogy nem lesz világvége, e, dolgozunk továbbra is, még az együttműködésen is e, e, a következő évben, is 80-90 milliárd forint körül összeget a kormány, rá fog fordítani a fővárosi önkormányzatok működésének és fejlesztéseinek támogatására, tehát nehezebb a helyzet, de ha közösen, ha összefogunk, akkor ki fogunk ebből lábalni, nem tudunk más tenni, mint szétosztani azokat. Az Egy a dolgot áll, el, én e, sose fogom elfelejteni, amikor a 168 órának interjút készítettem Pintér Sándorral, e, második János Pál akkor először volt Magyarországon, és azt mondta nekem a a belügyminiszter, vagy akkor rendőr volt, elnézést már nem emlékszem, azt mondta a fiala, azt ugye maga se gondolja komolyan, hogy én az összes részletbe be fogom avatni magát, és akkor valószínűleg én azt mondtam, hogy de én azt hittem. Tőled azt kérdezem, hogy abba az alkúfolyamatban, folyamatba, amely állam és főváros között van, abba a résztvevőkön kívül bárki más bele tud-e látni, illetőleg te látod-e azt, amit te majd megengedhetsz magadnak, miközben az erre való mandátumod ma még nincs meg, de lehet, hogy délutánra már meg lesz. Hát én igyekszem arra, ezért is állok rendelkezésre, neked is. Nem, nem, nem, nem, most rólam egyáltalán nincsen szó. Tehát De nem, az... nem, most az egyik a transzparencia, tehát szerintem az, hogy mi történik, azt jó, ha el mondjuk. Jó, az a kérdés, hát, hogyha én adatolom azt, hogy én szegény vagyok, és sokkal kevesebbre vagyok képes, mint eddig, és te valamivel jobb helyzetben vagy, bár te is szahar helyzetben vagy, az változtat a leállzó fekvésén a tekintetben, hogy ki tudnak nyílni olyan csapok szombaton, amelyek pénteken még zárva voltak? Hát ennek a lehetőségét most általánosságban és nem a konkrét esetre mondom, sose, sose, sose zárjuk ki, de azért én egy óvatosan arra próbáltam utalni, rámutatni az előző válaszaimban is, hogy, tehát hogy mondjam, azért, mert valaki nagyon hangosan panaszkodik, mutogat másra, és ördögöt fest a falra, Azért még az nem biztos, hogy ott van. Ebben neked igazad a... van, de ember legyen a talpán, aki reálisan látja az állam és a főváros lehetőségeit. A pénzügyminisztérium az a, a, a nehéz a, a Mihályékkal, e, és azért azt se felejtsük el, hogy több száz milliárd forintot vontak el teljesen érthetően minisztériumoktól e, és kormányzati feladatoktól, mert valóban közösen kell a nehéz a... Mihályékkal, hogy, hogy ők képben vannak. Tehát ott nincs kecmec, őket nem lehet megvezetni a számokról, mindenféle nyilvántartásból, adó befizetésekből. Tehát ők pontosan képben vannak, hogy mi egy önkormányzat, vagy egy minisztérium, vagy egy kormányzati szerv anyagi helyzete, és lehet hangzatos nyilatkozatokat tenni, de ott ők náluk feketen, fehére Oké, rendben van. Valóság, és egy utolsó mondatot erre a témára, hogyha még mondhatok tényleg, hogy érdeklően. Tehát, hogy... Azt azért nagyon fontos, hogy minisztériumok, kormány, önkormányzatok nem önmagukért vannak. A működésük az nem öncél, és nem, nem is ártószándékból von meg most a költségvetés kormányzati, meg önkormányzati vagy csökkent támogatásokat, hanem a, hanem a, és nem, a, nem az emberek vannak az önkormányzatokért, meg a minisztériumokért, hanem pont fordítva mi vagyunk értük, és végül is azt kell nézni, hogy a budapestieknek, meg a magyaroknak, hogy tudjuk a legtöbbet segíteni most éppen a járványokhoz a nehézségekben, és mi erre koncentrálunk. Azt kérdezem tőled, hogy lehet, hogy elívülhetetlen érdeme volt, ami múlt heti beszélgetésünknek ahhoz, hogy még aznap megszületett az a bizonyos levél, ami a lánciddal kapcsolatos, nem irodalmi, hanem politikai vagy szakmai értelemben annak a levélnek mi a műfaja? Az miről szól? Hát az egy... Most ne a azt mondjad, ami benne van, mert ez nyilvánvaló. Valójában az mit cél Ez levél, amiben, hát ugye mi indította ezt a levelet? E, és nem, ne haragudj, nem tudok más tenni, mint ismételni, talán már itt is megbeszéltük. Tehát fél éve e, azt halljuk a főpolgármestertől, elmondja a fővárosi közgyűlésben, nagyon sok sajtónyilatkozatában elmondja nekünk, egyeztetéseinken hogy a lánchíd óriási bajban van, és fél éven belül halaszhatatlan a felújítása, meg kell kezdeni. Átad nekünk egy nagyon hosszú és alapos mérnöki szakvéleményt, van egy karácsonyféle szakvéleményünk, ami ezt alátámasztja. És nem kapunk semmilyen információt, a járvány még sehol, december, január, február nem történik semmileg, és Magyarországon, Európában sehol és továbbra sem történik, semmi információt nem kapunk, semmilyen megkeresést nem kapunk, és egyszer csak egy Facebook interjú. Hát ugye azt tudjuk, nem... hogy nagyobb a közbeszerzés esetében olyan összeget jelöltek meg a kivitelezők, amelyre nincs pénze, ez volt a köztesítőben. Igen, ezzel is nagyon sok mindent lehetett volna e, tenni, tehát a közbeszerzés lehetővé teszi ilyenkor, hogy egy anonim, illetve nem pont, hogy nyílt, nyitott árvicittel e, e, lejjebb tornásszák az árat, hogy a műszaki tartalomhoz hozzányúljanak, és akkor új ajánlatot kérjenek, hogy tárgyalásos szakaszba vigyék hát az eljárást, ahol jobban lehet faszírozni az ajánlattelőket, és egyébként ki lehetett volna írni egy új eljárást. Én azért nagyon sajnálom, hogy nem indult új eljárás, mert ezt ugyan nem tudhatta senki, de ha a rendes feladatvégzés ütemében most ott tartanánk, hogy most adnak ajánlatot az építőipari cégek, akik fel tudják újítani a hinat, akkor törvényszerűen olcsóbb ajánlatokat adnának, okay. mert a gazdasági válság az erre kényszeríti a munkában most nem bővölködő, hanem szűkölködő építőipari cégeket. Ezt a Facebook interjút legnagyobb meglepetéssel láttuk, és akkor egész egyszerűen az egyenrangú együttműködés jegyében tiszteletteljes kérdéseket fogalmazunk okay. Meg hát a közigazgatásban a, a kapcsolattartásnak a, a levél, az írás. Én ezt értem, sokat hát ugye általában, igen, de hát ez, azért ez manapságban egy ritka dolog, tehát ennek van, van jelentősége. Tehát szerintem elég jelentős kérdés, hogy a kérdéseknek meg a válaszoknak abszolút, is. Abszolút, én ezt tökéletesen megértem. Én, én a jövőt szeretném látni, meg a láncidat természetesen, amihez szintén családi kötődésed van, mint azt elmesélted. tételezik fel, hogy a tegnapi egyenes beszél joggal mondjuk a legnézettebb műsorra lesz az egyenes beszédeknek, és benne lesz a nem tudom hányban, amit a legtöbben látnak, ez 250-300 ezer ember, ami egy nagyon tisztes helytállás a mai televíziós nézettségből adódóan. Akik azt a műsort látták, az atv műsorvezető most rekrámot csinál az ATV-nek, de egy nem, az nem, nem, nem, nem, mint ahogy a hír Egyáltalán nem, nem, nem, nem. Nem, bocsánat, bocsánat, de, de csinálhatnék letlámot, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy amit Tena István mondott, azért az, és elmutat pontosan talos István helyét a hierarchiában, ezt tökéletesen megértettem, az több volt, mint vészjósló. Ennek következtében annak a központ... Hát ráadásul ember. Igen, ez is, ez is elhangzott. És ritka összefogat volt. Azt kérdezem tőled, először egy egyszavas választ kérek. Ez a június 9 i köszönössések tanácsának mindenképpen témája lesz? A lánszéd? Napi, rend, napi renden van. Én remélem, hogy előbb is kapunk válaszokat. És tudunk erről beszélni, de a június 9-i közfejlesztési tanácsán igen. Oké, okay, akkor azt kérdezem tőled, anélkül, hogy vált ezt csinálnék belőled, Szíves. de bizonyos szempontból mégis szükség van rá, vizionálnád a lánchíd jövőjét, vagy eltekintesz tőle? Tehát, hogy mi lesz? Hát nem tréfálkozni akarok, mert túl komoly dolog, de az első dolog, ami eszembe jutott, és ez szomorú, én ugye az a korosztály vagyok, akit nagyon. Megérintett a csillagok háborúja, yeah. tehát Uncertain okay. the future is, mondta Jóda Mester, tehát az a legnagyobb baj, hogy bizonytalan látom a helyzetet, és a budapestiek érdeke biztos. de hogy ahogy én érzékelem, így nem maradhat. Mondtázzuk. De valamilyen irányba el kell mozdulni. Fél éve, fél éve is ezt gondoltuk. Hogy jó, csak egy teljesen nyilvánvalóvá tette Tarlós István, hogy lezárni nem lehet, mert ugyan fizikailag meg lehet tenni, de az olyan következményekkel jár a körgyűri elkészülésére, pusz még két hidat említett, a Gávánit és az akvikumit, amit jelenleg nem tud megoldani a főváros a Láncéd nélkül. Igen, mi sajnos a főváros van abban a helyzetben, hogy kellene és, és tudna cselekedni, tenni, a szavak után mi nekünk kérdéseink vannak, és nagyon reméljük, hogy tudjuk ezeket tisztázni, mert a Budapest hogy tisztázott ezeket a kérdéseket, és azt tudjuk mondani, hogy a kormánya, hogy Tarlós Istvánnak, hogy Karácsony Gergelynek is 6 milliárd forintot támogatásul a híd felújítására oda. Hát amire ők ugye azt mondják, hogy kevés, de június 9 után Igen, talán... ez, kevés, ez nagyon fontos ez a kevés. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kevés, ha nem írom ki a közbeszedést okay. és nem teszek meg mindent, annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb ajánlatokat, árajánlatokat kapjam. Ráadásul egy olyan időszakban, ugye minden rosszban van valami jó, amikor éppen a gazdaságnak a visszaesése, olcsó ajánlatokat Ezt eredményed. megértenem, hogy múltkor el is mondtad. Ezen a héten volt egy közszereplésed az operatív törzsben, ahol másról is szó esett. Én itt most konkrét kérdéseket tennék föl szakemberek tollából, tehát ha okosak a kérdések, akkor az nem az én tollam. Itt ugye a ingatlan ingatlanfejlesztésről van szó. Az egyik szakértői véleménye azt kérdezi tőled, akkor még nem tőled, de... A városi otthonteremtési program. Hogy mi számít A Tényleg azért a hallgatók kedvére egy nagyon rövid adom mondjak. Tehát a kormány elfogadta a városi otthonteremtési programot, és azt szeretnénk elérni, hogy a városokban a városi polgárok számára elérhető olcsóbb uh, új lakások épüljenek Magyarországon egyetlen fillér közpénz ráfordítása nélkül. Kijelölünk az önkormányzatokkal közösen úgynevezett uh, rosszda akcióterületeket a városokban, és ezeken a területeken kedvezőbb, gyorsabb, egyszerűbb építési szabályok mellett, nem 27% állfát kell majd fizetni a vevőknek, akik ott fognak lakni, a lakások vásárlóinak, hanem 5%-ot, és az MMB pedig mögé rak egy nagyon kedvező banki finanszírozást az építőknek. Ha már itt tartunk, tudsz bármit Nagymártól lemondásáról, vagy nem osztod meg? Meg tudom osztani, mert semmit nem tudok róla, azt tudom, amit írtak az újságok a tehát, mivel olcsó hitelből tudják építeni, ezért az olcsóban épülnek a lakások, és a vevőknek pedig nem 27%, nem 5% Áfát kell a vásárláskú megfizetni, a bérlet egyébként pedig 0%-os álfa, tehát ÁLFamentes, ezért itt lakni, akár úgy, hogy megvásárolja valaki, akár bérli, ezt a lakást, a lakást olcsóbb lesz, és azt bízunk, hogy ezres nagyságrendben fognak a következő években, ebben a program keretében lakások épülni a emberek érdekében munkahelyen teremtünk, mentünk meg az építőiparban a programmal, és egyébként, amikor odakanyodok a kérdéshez, a rozsda pedig be tudjuk kapcsolni a városi De azt kérdezi a, a szakember, vezetek. hogy ennek van egy jogi definíciója. Igen, a törvény, eh, törvényjavaslatcsomagot terjesztettünk be az országgyűlésbe. Magyar ezzel jövő még? De ott van az országgyűlés, szerintem a honlapján okay. nem is ismerhető. A, a, a törvényjavaslatnak az a lényeg, az, az egy definíciót, hogy a mi minősűrős rossz törvezeti akcióterületnek, és azt mondja a kormánynak, hogy kedves kormány jogszabályban az önkormányzatokkal egyeztetve jelölt ki az egyes településeken ezeket az övezeteket, és én azt fogom csinálni a jövő héten hogy lépésről lépésre levélben fogom első körben a budapesti önkormányzatokat megkeresni, ártálásra való tekintet nélkül az összes polgármestert, hogy nagyon kérem, hogy jelölje meg, hogy a kerületében mit gondol, hogy melyik térségek illenének ebbe a programhoz. És, és szerintem itt egy érdekazonosságunk van a polgármesterek, bármilyen színű polgármester és a kormányzat között mert biztos, hogy mindannyian azt akarjuk, hogy hogy a, a, a budapesti lakosok érdekében a lehető legtöbb ilyen olcsó hitelből, alacsony állfával megépülő lakás épüljön egy területben. Erőtartalaikainkat meg kell tartani a jövő hogy hogy 500 dolgról tudnának még kérdezni, de nem teszem, közben 9 óra is lett. Abba maradtunk, hogy akkor a jövő héten is megmarad a péntek 8... De hogy a péntek 8.22-ben maradt. Legyen. Nagyon szépen köszönöm, akkor a következő időzettől Töv... megúvlak téged, <hállt> um, és akkor ez szerint az igazán érdemi, ha egyáltalán érdemes eh, fokozati sorba lakni, az június 9-én kedden lesz majd. Ki lesz a vendéglátó? Ezt még el kell Nagyon Jövőjét szépen jövőjétem köszönöm jövőjétem a rendelkezésre állást. Hajrá, férjes, és a hajrá, karácsony. Hajrá, Budapest. Köszönöm szépen, jó Én hajrá, is. Köszönöm szépen. <laughs> köszönöm szépen. Most fújok egyet. Megkérdezhetem, hogy hogy tetszett a műsor, nem önfényezést akarok, csak én 7 óra, 10 perckor, amikor elkezdtem, hát hallavány elképzelésem sem volt arról, hogy 9 óráig, hogy fog eljutni. Most rövidesen fel kell hívnom egy cirkusz szakembert, úgyhogy nagyon sokáig nem fogjuk tudni tömiénezni egymást, de nem is erre vagyok kíváncsi, hanem hogy érdemes volt-e ilyen keveset aludni annak érdekében, hogy felkészült egyek, vagy egy baromi műsor készült? 061-877, 0877, olyan nagyon sok időt nem tudok önöknek adni, de néhány percig várok. Meg a papírjaimat is ki nem? cserélnem. Teljesen összekutyultam őket. Így. Egyszer, kétszer. Zenét nem adok. Jaj! Krista, te is küldhetsz sms -t. Te is hallgató vagy, kiemelt minősége. Jó, hát ha nem akarnak telefonálni, azt is megértem. Az internet alapján azért még vannak itt egy páran, rossz is lenne az ellenkezője. Ilyen. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez a mai az utolsó, akkor legközelebb ketten fogunk találkozni. Na jó, akkor nem várok tovább. Önök megjelenést hallanak. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, lehet? Jó reggelt kívánok, Kovács Gábor Dénes cirkus van a vonalban. Azt kérdezem, először Öntől, bár a beszélgetésünk nem erről fog szólni, hogy Ön már nagyjából látja, hogy mikor lesz cirkusz előadás a cirkuszban, ahol a közönség is van? Hát nagyon reménykedünk benne, hogy augusztus második felében, tehát úgy még van. hogy... Augustus második felében meg uh, tudjuk tartani a nyári előadásunknak a bemutatóját, úgyhogy várjuk az ide vonatkozó rendeleteket, és uh, lassan el is kezdjük a próbákat. Most már túl vagyunk az első uh, válogatásokon, és elkezdődnek a beállító próbák. Én már éppen tegnap láttam is a, az új előadási elmezeit a Manésban. A sportolók, művészek egyöntetően azt mondják, hogy borzasztó dolog előadni, vagy bármilyen sporteljesítmény nyújtani közönség nélkül, és ide nem tartozik a tévénéző, rádió hallgató. Tehát nagyon jó az online siker, de hogy hát abból épp úgy nem tud e kolbászt venni, mint a mint a, ha nem kap pénzt rossz a hasonlat, de a kézzelfoghatóságról van szó, hogy a kézzelfogható közönségnek a hiánya az ordító hiányérzetet okoz ezeknek az embereknek az életében Hát ez természetes, mindannyian ahhoz vagyunk szokva az, azért az adrenalinért csináljuk, azért a sikerért csináljuk az előadó művészetet hogy a közönségnek örömet szerezhessünk és a visszacsatolás az folyamatos legyen ez most egy ilyen helyzet, felkészültünk rá, mi is a cirkusban online műsorokat szerveztünk, ami nyilván nem ugyanaz, mint hogyha élőben dolgozunk, a manésban 1400 embernek, de nagyon bízunk benne, hogy augusztus második felétől ez majd meg tud valósulni. Az emberek nem kifejezetten a cirkuszművészekért szurkolnak, de a cirkuszművészek épp olyan fontosak a világban, mint amilyen fontosak adott esetben a műsorvezetők. Mint hogy cirkuszművész sincs, és nincs műsorvezető, úgy általában így a kérdés ebben a formában értelmetlen, de érteni fogja. Egy 20 éves srác, vagy egy 20 éves lány, aki már némi nemzetközi tapasztalatra is szertett, jó, annak a függvényében is, hogy éppen szerződésben van, nem szerződésben van, tehát hogy mit bír, egy cirkuszművész, egy átlagos cirkuszművész, aki nincs, ha hónapokat kell kihagynia, és nem azért, mert pocsék teljesítményt nyújt, hanem azért, mert a cirkusz, mint olyan nem üzemel. Igazából a cirkuszművészek és az artisták a pandémia, tehát a veszélyhelyzet alatt sem álltak le. Azt, hogy nem játszunk előadásokat, az nem jelenti azt, hogy nem tréningeznének naponta. Én ezt értem, én, hát, a, én, a, én a pénzükről beszélek. Értem. A, nyilván ezek a keresetek... Jó, kiesnek, előbb hadd kérdezzek, ha, ha van magyar cirkuszművészből ezer, uh -huh. akkor most független attól, hogy tehát hogy abból az ezerből hánynak lehet jelenleg szerződése? Tehát hány embert érintett ez a szituáció úgy, hogy az eső az utcán kapta el őket? Több százat. Ha csak a vándorcirkuszokra vagy a nagy cirkuszokra gondolok. Oké, okay, akkor lesz, az domoguluk. ő tartalékaik, azok vajon mire lehetnek elegendőek, miközben nincs olyan, hogy általános, meg nincs átlag? Jó, a következő. Tehát e, úgy néz ki a cirkuszi világ, mondjuk egy utazó cirkusz elindul márciusba, de legkésőbb, áprilisba, és egészen őszig dolgozik. <hül> Itt most az első két-három hónap, de valószínűleg még további uh -huh. két-három hónap kimarad. Uh -huh. A tartalékaikat teljesen felélték. A legnagyobb vándorcirkuszok is igen komoly válságba kerültek, hiszen az állatokat etetni kell. Nem csak arról van szó, hogy nincs bevétel, hanem arról van szó, hogy azok a költségek, amelyeket nekik folyamatosan viselniük kell, ezeket nem tudják kitermelni. Uh -huh. Én úgy látom egyébként, hogy az állam tekintetben. Pályázatokkal próbál folyamatosan segíteni, mi a nagy is például az állatok etetésére biztosítottunk e, e, mindenféle programokat és projekteket, és ezen kívül pedig lehetett pályázni. Tehát vannak olyan cirkusz cirkuszműzeti pályázatok, ahol a kiesett jövedelmeket próbáljuk pályázati úton, illetve az állam próbálja pályázati úton pótolni. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagy érvágás. Azt kérdezem öntől, és akkor már itt abban a sorrendben haladok, ha nem is pontosan tehát azon témakörben de sorrendet nem biztos, hogy tartva, amiről egyeztettünk, hogy Fekete Péter nagy hangsúlyt helyezett arra a megállapodásra, ami a kínai cirkusszal történt, és a beiskolázásról is volt szó, tehát egy nagyszabású terv készült. Most pedig, amit ön ír, hogy kínai módszerel itthon Budapesten indítjuk a Pekingbe Szülő artista osztály munkáját. Az ő Pekingbe való utazásuk az időben késik, vagy az, meg, vagy az nem fog létrejönni. Tizenvalahány gyerekről volt emlékezetem szerint szó, de ha rosszul emlékszem, akkor javítson ki. Így van. A projekt lényege a következő. Mi egy pekingi művészeti iskolával kötöttünk egy megállapodást, amelynek értelmében szeptembertől elindítottunk volna egy magyar artista Pekingbe, tehát a A létszám közben lett. A felvételét nem tudtuk megcsinálni, Nos, a pandémia m. közben szólt, de a jelentkezők létszáma az megvolt, egy 30 fős csapattal, egy nagyszerű gyerekekből álló csapattal elkezdtük a munkát. Forgattunk egy klippet, kitűztük a felvételét, és aztán mindent elsodolt a pandémia. De ez a 30 gyerek ez továbbra is várja a lehetőséget. Mivel a szeptemberi kiutazás, és nem csak a vízum, és nem csak a pandémia miatt, hanem például amiatt is, hogy nem tudunk rendes felvételi sőt, felkészítő programot csinálni, hiszen itt az a lényeg, hogyha kivizsgáljuk őket tekintbe, akkor felkészült gyerekeket vizjünk ki, hiszen egy három éves képzésbe kerülnek ki, ebben nem lehet belezuhanni, beleesni. Tehát emiatt el kell, hogy toljuk a kiutazást, szeptemberben el fogjuk kezdeni az osztálynak az itthoni munkáját, Uh, június 17-től megcsináljuk az első felvételi fordulót, augusztusban véglegesítjük az osztályt, és szeptembertől itt bentlakásos módon, tehát egy kollégiumi rendszerben a kínai módszer szerint elkezdjük a képzésüket nagyon bízva abban, hogy szeptemberben Jö, de akkor, ezek szerint kínai tanárok nélkül? Nem, fogunk hívni kínai mester természetesen, uh, és ő itt lesz, és na, az a tervünk, hogy az első fél év az egy felkészítő, alapozó fél év lesz, aminek a végén februárban, ha úgy tetszik, akkor keresztvérémes kérdése, ki tudnak utazni Pekingbe. <tos> Ehhez az kell, hogy a járványhelyzet úgy alakuljon <tos> itthon és kint is. Ez a terv. Meg ezek szerint kollégiumi hely, hiszen ez egy iskola lett volna a szószoros értelmében, ezek Így rendelkezésre van. állnak. Így van, így van, tehát a tárgyi feltételeket megteremtettük, ezek a csak együtt fognak lakni, veszünk fel kollégiumi tanárt, tehát felnőttetünk olyan tanárt, aki egyébként ki is utazik majd velük, tehát minden elemét a projektnek megtartjuk. Itt Kezdjük el, hiszen a pandémia miatt ez most másképpen nem megvalósítható. Kovács Gábor Dénes képzési igazgató beszélget velem, vagy én beszélgetek vele. Nézőpont kérdése, még egy területet szeretnék érinteni, amit ön a figyelmembe ajánlott, ez pedig az, hogy újult arculattal ünnepel az új tanévben a 70-esztendős artista képző, komplex gyakorlatközpontú előadó művészeti oktatási központot szeretnének létrehozni, ahol együtt egymástól is tanulhat artista, színész táncos, valamint a kreatív háttérszakmát te technikusai. ez meg Mennyiben újdonság ahhoz képest, ami volt? Szerintem teljesen. Tehát, ha megnézzük a palettát, ahogy mi előadó művészeket képzünk Magyarországon, akkor van külön egyetem, főiskolája, igen főiskolája a színűvészeknek volt egy intézménye az artistáknak, a táncművészeti főiskola is ismert, de hogy olyan előadóművészeket képezzünk, akik egy komplex intézménybe, közös gyakorlatokkal, áthallgatva egymás szakirányaiba képződjenek, ilyen típusú intézményről én nem tudok, és ráadásul, hogy ez egy élő, ha úgy tetszik, kamaracénkúci, vagy kamaraszínházi közegben, a háttérszakmák gyakorlóival, tehát a technikusokkal együtt nőjenek fel ezek az előadóművészek, megismerve, kezdettől fogva egymás munkáját segítve és tisztelve, tehát egy ilyen komplex intézmény tudomásom szerint idáig nem volt, és mi erre törekszünk. És azt gondoljuk, hogy olyan növendékek kerülnek majd innen ki 22-23 éves fejjel, akiknek megvannak a táncos, a színészi, az artista ismeretei, nyilván közben eldőlt a specifikáció, milyen irányba mennek tovább, mivel akarnak pénzt keresni és karriert futni, de a komplexitása a képzésnek az azt gondolom, hogy egyedülállók. Azt ugye jól feltételezem, vagy abban is cáfolni fog, hogy azért a cirkuszképzés egészében online megvalósíthatatlan. Itt volt mögöttünk ez a két és fél hónap, és arra kényszerültünk, hogy átálljunk egy digitális tantermen kívüli oktatásra. A, a mi több mint 40 szakmai tanárunk, artistánk, kényszerű módon elkezdett digitálisan artista művészetet tanítani. Tehát a tréningektől kezdve a mozdulatsorok oktatásán keresztül részint online, részint digitális feladat gondolkodott, Uh, nyilván, hogy ez hosszú távon nem tartható, de bizonyos elemei a képzésnek. Hát erről van az, hogy bizonyos elemei, mert ugye ebben nincsen az az benne a, a helyszíne, mindaz az eszköz, ami egyébként egy cirkuszban van, és hát nincs benne az a törődés, ahogy adott esetben valaki megfogja a kezét, vagy megtartja a fejét, mert hogy egész egyszerűen, ne csak beléztess az ajtót, egész egyszerűen a biztonsága okán ezt kell, hogy megtegye, ezt online nem lehet megtenni. Természetesen ez így van, viszont nagyon sok olyan elem bekerült így a képzésbe, amikor korábban nem volt, tehát mi is rákényszerültünk arra, hogy kitaláljunk dolgokat, hogy innovációt teremtsünk, hogy létrehozunk olyan tananyagokat, amik igenis átküldhetők, e-mailbe átküldhetők egy elektronikus rendszerbe, akár száladatsorokat, akár a felvételi eh, száladatsorait átgondoljuk, és én semmiképpen nem szeretném azt, hogyha ezek a létrehozó tudásanyagok, ezek elvésznének, és ezért is van egy olyan tervünk, hogy az elkövetkezendő évben a fő zsánerszámok köré 25 olyan klippet forgatunk egyenként nagyjából 5 perces játékidővel, ami egy-egy zsánerszámnak, tehát egy-egy trüknek, akár egy levegőszám, akár egy hanstand, akár egy szám. A történetét, a jellegét, a mozdulat sorait, a technikáját tanítja, bemutatja, akár a közönség számára, akár egyfajta digitális tankönyv tekintetében az érdeklődők, vagy a mai diákok, tanulók számára is. Tehát oktatási segédanyagként igenis lehet használni, és kell is használni azt gondolom a digitális feltőtelencek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás Gondolom, hogy meglehetősen egyedi tapasztalatra tehetett szert az elmúlt időben, hogy aztán hozzáteszi-e azt, amit én néhány interjú alanyomnak szoktam mondani, hogy örülök, hogy beszéltünk, de sajnálom az apropót. Tehát, hogy mindannak, ami itt most a pandémiával volt összefüggésben, vagy van összefüggésben, vannak-e olyan eredményei a cirkuszművészetet, illetően általánosságban, vagy az itthoni életben, ami egyébként sohasem jöhetett volna létre a pandémia nélkül, azt vagy egyelőre ő se tudja, vagy ha ön tudja, akkor abból tud-e egy olyan elemet megemlíteni, amit szükségesnek vagy érdekesnek tart. Mondván, hogy ilyen korábban nem volt. Én azt mondom, hogy az előadóművészet ott kezdődik, hogy minden helyzetet próbáljuk meg úgy kihozni, hogy abból előnyünk származhasson, vagy bekerüljenek olyan mozalatokon, amelyek korábban nem voltak. Hogyha egy elemet kell mondanom, akkor legfőképpen azt, hogy létrejött egy olyan tájékoztatási és tájékozódási felület, ami korábban tehát nem volt. Tehát én azt tudom mondani az artista növendékeknek, hogy szedjenek össze 10 klipet egy pillanaton belül az online térből, amivel amit be tudunk majd építeni, amivel tovább tudunk dolgozni. És korábban ez a fajta szemlélet nem volt jelen nálunk ilyen arányban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állásának Kovács Gábor Dinest, a cirkuszképzés igazgatóját hallották. Viszont hallásra kellemes hétvégét. Nagyon köszönöm önnek is, és hallgató, minden jót. Önnek is, viszont hallásra önök termékmegjelenítést hallottak. <kül> Kifújom magam, hogy aztán ez mennyi ideig fog majd tartani, azt meg nem mondom, vagy 9.21-ig, vagy 9.30-ig, ennek függvényében a mai műsor vagy 4 percig tart még, vagy pedig 13 percig. Ha valaki telefonálni akarna, 061877 0877 ha nem akar telefonálni, akkor is 06187-t, 0877-t, akkor ne fáradjon. <Sessz> Kérdéshez rám, amit illetőleg, én azt gondolom, hogy mindenki jó formát futott, mindenki nagyjából olyan formát futott, mint a legjobb formája, és ez igazából egy picit negatívum is, mert amikor Führes Borás azt mondta, hogy ő nem tudja kiszámolni, hogy mi a 10 és a 33 közötti különbség, ez kettes matekkor szerintem elég jól megy, és amit mindig mond a kormányzat, hogy, hogy a fővárosnak mennyit ad, a főváros termeli az ország GDP-nek nagy részét, és ebből a kormányzat egy picit visszaad a fővárosnak. Ez a medvelyek adakozás azért az egy ilyen, olyan nagyon, kifacsak, de erre soha nem kérdezel rá, hogyha megtennéd, az jó lenne. Igen, de ugyanez vonatkozik Gödre is, tehát hogy az, hogy egyébként itt mi minden van, az egyébként másról szól, mint amire egyébként Füries Balázs és Karácsony Gergely hivatkozik. Igen, de ez egy objektív dolog, hogy befolynak az adóbevételek a fővárosától termelt GDP-ből, és ezt a, ezt a kormány nagy lehetően úgy, úgy, úgy interpretálja, mintha ő ezt visszadná a fővárosi egy részét, egy nagyon pici részét, és, és most azért jelleg arról van, hogy a 10 és a 33 milliárd forint között ugye van 300 szoros különbség, ami azt jelenti, hogy ha most 75%-os, akkor azért nem olyan nehéz hogy mennyi lehetett az eddigit, de a tarlostó alig vettek el ehhez képest, most meg elvesznek egy nagyon nagy rész. 0877 10 perccel fél-külenc előtt plusz egy óra.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 Hogy... Futok egy érzés elől, ha utolér megöl, pedig még élni a jó. Hát a mai műsor már inkább mögöttem van, mint előttem, így aztán még 24 műsor ebben a fél évben, amely hát nem egészen igaz, ne bele tartozik még július első hete. De 24 műsor összesen, hétfő nincs, élő lebonyolításuk Kejfe Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor kedden találkozunk hét után, de 4-1-8 előtt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én is csak azt tudnám mondani, hogy az előző szózzászó a műsor. nagyon jó, de fürjes úr, ez nagyon gyenge. Nem tudom, nem -e lehetne egy másik embert beszerezni helyette. Füriás úr helyett nehetem. Azért milyen hihetetlen, hogy önök fülyes úrral foglalkoznak, miközben a napszáma az mindenféleképpen a Kaudi Nagy Tamással folytatott beszélgetés volt az én szememben. De kettőn alul maradtam. Már mennyiben ez való maradás. -um 061877 0877 először 5 perc múlva lesz reggel fél 10 elnézést megeszem a Banánomat biztos akkor fognak majd hívni Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Aztán felelten kérdek, hogy kérdésem lenne, hogy ugye volt ez a mi az átmozgalom, most nem nevezem meg milyen pártnak a tüntetése, és ott kint volt a rendőrök és őket miért nem büntették meg? A tudálás miatt büntettek. De itt is büntettek. Tehát itt is igazoltattak, feljelentettek, csak nem mondtam a számokat. Igazoltattak, de én nem hallottam büntetésről. Hát akkor várja meg. És most meg lesz majd a, az a megállás, amit mondtak, akkor ott is fognak büntetni. Én ezt értem, de elő meg, hogy válaszoljak arra, Jó. amit ön kérdezett. Kérem, Valásom, 72 embert igazoltattak, 8, ember, 8 szemét feljelentettek. Ennyi. De amikor dudálás volt, akkor sokkal többet mint tettek meg, és ők akkor ugye erre magyará nem kaptak jó formán engedélyt sem. Ami az átmozgalom. Én ezt értem, de ezt a kettőt csak ezen a formában lehet összehasonlítani, mert egyébként mind a kettő jogszabály ellenes, az egyik így, a másik úgy. Innentől kezdő összehasonlítani őket, mint egy Mercedes, termék termékmegjelentést hallottak a vadalmával. Oh, oh, oh. 061-877-0877 másodszor. Egy 877 0 877 Senki többet? Ma 2020. május 29-e van Többet a Keifejancsi 2020-ban, májusban nem jelentkezik A következő a 2020. június 2-án kedden csendül fel, ha nem ez volt az utolsó adás Ez 7 óra után, 4-1-8 előtt lesz két időpont között e-mail címemet tudom szíves figyelmükbe ajánlani, dörö.fi alajános gmail.com. Kelemes étvégét, kellemes pünkös dühnepeket. Viszont hallások.